Sziasztok, ez itt a Clickplay 168. adása már, és én 168 adás óta neurotik vagyok, és itt van még 168 adás óta, Michael. Sziasztok! Így van, így van. Töretlenül nyomjuk, és... És, és itt vagyunk. És, és most a... jó témáink is vannak amúgy erre a hétre, mert ja, te is játszott már olyan játékkal, ami érdekes, De? meg én is jól játszottam olyan, amivel érdekes. Meglátjuk, hogy mennyire lesz majd ez tartalmas, mert mondjuk az első hírünk az rögtön egy ilyen Felolvasom a hírt, mind a ketten bolgatunk, hogy igen, és megyünk tovább, mert konkrétan ez csak annyi, hogy a Division Universe-on vagy új játék érkezik, valami Heartland néven, és erről egyelőre annyit lehet tudni, hogy ingyenes lesz. És és annyi. ennyi. Tehát körülbelül ennyit tudunk róla. Én kíváncsi vagyok, nagyon valószínű, hogy végre csinálnak egy Battle Royale-t a Division universe ami ami annyira adja magát, tehát Ugye még az első részhez csinálták ezt a, a survivalos, valami. Igen, a Survivoros részt. Egy, az így ilyen DLC volt, és az, az eléggé hasonlított egy Battle royale -ra. És az volt szerintem a Division Multiplayer csúcsa. Tehát nekem az, ami a Division-ben történik Multiplayer fronton, az egybe, meg azt hiszem a kettőbe is valami hasonló, az, az úgy néz ki kb, hogy össze grindelsz magadnak valami OP bildet, és akkor konkrétan azt a fedezékharcos dolgot el lehet felejteni, mert mindenki össze a rohangál, mert ugye a netkód az iszonyat szar, tehát ha akkor nem talál el senki. Közben azért csak lősz, mert hát ha eltalálsz valakit, és közben dobad a gránátokat, mert hát haba belesétál valaki, és körülbelül úgy néz ki az összes harc. Amit én nem értek, mert annak idején volt egy játék, ami a Ghost Reconnak volt egy ilyen multiplayer része, ami azt free to play is volt. És ott annyira jól megoldották, hogy a fedezékrendszer az működött, és így rendesen kiírt a játék közben, hogy milyen bónuszokat kapsz. Mostom pontosan, hogy a gyerekkeresőpiacnak mi volt a címe. És ott működött a, a fedezékrendszer, mert ha kirohangáltál, megdögötti a picsába, mert gyorsan meghaltál. Most a division pont az a baj, hogy gyakorlatilag te rohangálsz össze-vissza, mert egyrészt nem találnak el, másrészt annyi hp nek armolod meg, mindened van, hogy ha ezt sem nagyon fok, az úgy fájni. De mondjuk most az a probléma, hogyha fizetős játékban nem tudják megoldani jól a netkódot, akkor egy ingyenes vélhető battle royálnál megfogják. Tehát akkor ott is szar lesz. Valószínűleg. Várom, hogy pont. Elbagoztos megoldották, ezért fura. Mert a division viszont tényleg vannak videók, hogy akkora a netkóddal a probléma, hogy gyakorlatilag teljesen máshol van a karakter az egyik helyen, mint a másik helyen. Tehát egy... Amikor mondtad ezt a Survivor-ös nekem is az jutott eszembe egyszerre, hogy ott volt ja, hogy megfajsz, meg keresni kellett a ruhákat, meg a lootot, meg ilyesmi hogy az volt okay. ilyen betler és pont ne akartam kérdezni, mert az egy tök jó mód volt, meg emlékszem, amikor te is kipróbáltad, akkor csak jókat mondtál róla, meg mindenkinek nagyon tetszett másoknak is, hogy azt a kettőbe akkor nem rakták bele. Nem, nem, teljesen. Hát de azt mond, az volt az egyik legközkedveltebb mód, meg azt tök sokan szerették, mindenki azt mondta. Hát, vannak vele, hogy játszanak az egyel. Akkor megtaláltam, ez a Ghost Recon Phantoms, ez volt a játék a neve. nem tudom, az rémlik Val -val -val Valamire nekem, hogy, a, hogy ilyen volt. Úgy, én azt nagyon értem, azt a játékot. Ez nekem olyan bejött. Ez És abban teljesen. is volt ilyen fejlődési Hú, rendszer, rendszer, mert minden ah, ilyesmi. Minden. A, ja. Teljesen jó. Matchmaking volt benne. Elvileg en föl kell lenni, akkor, akkor ez talán még fut. Mert mintha úgy emlékeznék, hogy nem volt Steames az elején, de lehet, hogy, lehet, hogy tévedek is egyáltalán nincs Steamen. Hát vagy lehet, hogy tudsz játszani vele, hogyha korábban játszottál, vagy... Nem, jaj, nem, mert a szervereket lelövik az ingyenes játék, ez nem olyan, hogy megveszed, és akkor... Nem, a, a, a, lunch a lunch trailer, trailer az egy 2014-es szóval nem mostanában volt, hogy ezt a játékot nyomották. Meg hogyha úgy veszed, akkor ez majd, hogy nem konkurenciája lehetne a division mert egy-két dologban nagyon hasonló kettő játék, úgyhogy lehet, hogy simán csak lelőtték az egészet. Igen, igen. Úgyhogy lehet, hogy most azt csinálják, hogy valami hasonlót, akkor a division a... Jó, mondjuk a Tom Clancy az ugye alapból egy ilyen univerzum, tehát hogy ott valamilyen szinten a Tom Clancy játékok, azok így összefüggnek, nem? Hát... Szerintem, szerintem az, az, szerintem az elején összefügtek, mert az elején ugye ő ilyen kémes storikat írt, uh -huh. nagyon sokat, és szerintem az elején összefüggtek, utána meg már mindenhova ráírták a nevét. Mert úgy érzik, Ez volt alapból tímes volt, most nézem. Mármint az a Phantoms. Aha, uh aha. -huh. Pedig 14 környékén már volt duplay, szerintem. Látjuk, még annyira nem volt. Viszont most se híres a hangba, tehát hogy így. Teljesen, jó mindegy. Hát akkor meg majd úgy is jön helyette, akkor ez. Elméletileg. Mert akkor ez. Hát, hogy a helyet jön. -e, jön -e, Segyre tényleg ennyit tudunk róla, hogy lesz valami Free to Play játék. drukkolok a Ubisoftnak, hogy. Tényleg, tehát annyira minden adott egy jó multiplayer játékhoz a Division keretein belül, de ha ez is ilyen, ilyen rohangálós baromság lesz, mint a Divisioneknek a múltia, akkor számomra nem lesz egy. egy nagy eresztés, nem úgy, mint a következő játék, ami egész jóreztésnek tűnik, és valamilyen szinten hasonlít is, mondjuk úgy a Division-höz, mert ugye ez is egy ilyen third-person shooter, katonákkal rohangás, eddig mondjuk elég nagy a merítés, tehát ez még sok játékot lefed, de hogy konkretizáljam a dolgot, nemrég megjelent, méghozzá talán pont két hete még az előző adásunk után jelent meg talán. A Scavengers nevű játék. Most valamilyen nem találok, Steven, mert egy ilyóta vagyok. Vagy elgépeltem a sónócba. Nem, szerintem így kell írni. Akkor miért nem találom? Itt megvan. Szóval ez nemrég jelent meg, május elsőjén a cucc. És a játéknak a lényege az, mert a motoradás itt teszem, egy teljesen kép, úgyhogy most... Hát mert, nem mert ebben minden ki? van. Mindenkit képbe hozunk. A versenyjátékon és a simszen kívül minden műfajból van itt valami. Nagyjából. Igen, egyébként nagyjából így lehetne leírni ezt, Egy csomó mindent így egy kicsit, egy, egy kicsit division, egy kicsit uh, apex. Már apex olyan szinten körülbelül. valaki egy egyez az egyben azt írt egy Facebook bejegyzésbe, azt hisz tök mint az apex. És így nézek, mondom, aha, az apex mondjuk free, ez FPS, ez TPS, az épex az Battle Royale, ez meg nem Battle Royale. Tehát itt csak hogy lefektessük az elején az alapokat, a lényeg az, hogy egy három fős csapattal beéletsz egy pályára, és nem az a lényeg, hogy megölj mindenkit, hanem az a lényeg, hogy a itt valamilyen szinte van egy ilyen is, hogy valami vírus van ebben a világban elszaporodva, és ezen a pályán te adatot gyűjtesz erről a vírusról különböző ilyen helyeken ilyen kristályokból kvázi az adatot. Tehát ez a... kicsit ilyen kriptobányászat, tudod? <gül> itt, itt bányásznak a... De mit az, ez a lényeg, hogy minél több adatot kell összeszedned, és a játék végén lejön egy űrhajó középre. Annyiban hasonlítébb a royale itt is szűkül egy ilyen kör, ami így összefeleten az embereket, de a végén nem az a lényeg, hogy te legyél az utolsó csapat, hanem hogy lejön egy űrhajó, és abba az űrhajóba te tehát azzal te el tudj menni. És mivel minden csapat el szeretne menni, ezért ugye ott összpontosul a játék végén az egész játékmenet, hogy ott, ott, ott elég sokan lesznek. De már volt olyan is, hogy 6-8 hat, hat csapat ment ki az űrhajóval, ahol egy ember is elég, hogy felmegy, és akkor kimegy. Ja, és akkor, akkor az 3 csapat csapatok Aha. És akkor az úgy veszi, hogy ez a csapat már kimenekült. Tehát, Aha. És ez azért jó, mert ha nem tudsz lelépni az űrhajóval, akkor nem kapsz túl sok mindent. Ez a játék arról szól, hogy te gyűjtögetsz a játéknak. Nem csak a, tehát nem csak az egy meccsen belül gyűjtögetsz az adott pályán az adott játékba, hanem amikor te kimész az űrhajóról, akkor kvázi kapsz egy csomó ilyen. Hát mondjuk úgy, hogy szemetet, egy kb itt nagyjából így mész, amikor valami ez a játékban kapsz lootboxot, és akkor kinyitod hogy át szemét van benne, itt szó szerint az van benne. Vagyis igazából ilyen, ilyen nyersanyagok. nyersanyagok Tehát amikor te valamit kiviszel, akkor azt utána lebontja a nyersanyagokra, és akkor ebből tudsz te később dolgokat kvázi kraftolni. maga a fejlődési rendszer a játéknak, az annyira le mint egy mobiljáték. Tehát most úgy képzeled, amikor te valamit ki akarsz fejleszteni, az nem úgy történik, hogy rákadt, tehát megvan az összes nyersanyag, minden rákattintasz, és akkor ki van fejlesztve, hanem megvan az összes nyersanyag, ami kell hozzá, meg a szint, vagy akármi, ami éppen a kritérium az adott dolognak, Rákattintasz, és akkor kiírja neked, hogy mit tudom, én három óra múlva ez kész lesz. Jó, de hogyha... Ugyanaz, mint a Warframe basszus. E, igen, de hogyha meg akarod gyorsítani... Ó, látod a warframe ről is vettek valamit. Igen. <laughs> nem igen. azt mondom, hogy a jó dolgokat, de, de valamit vettek. És ha meg akarod ezt gyorsítani, akkor persze van egy ilyen valuta, ami jelenleg még nem kerül semmiben, mert hogy nem lehet venni a játékban. Tehát a játéban jelenleg nem lehet semmit pénzért venni, de Erős a gyanúm, hogy ezt a valutát lehet majd venni. Hát ez elég valószínű, igen. És ezzel kapcsolatban az a jó mondjuk, hogy a játék azért folyamatosan adja is ezt. Tehát én nem az van, hogy ezt csak valódi pénzért tudod megvenni, és akkor megszívtad, hanem valószínűleg úgy lesz belőle a rendszer, hogy viszonylag keveset ad. Tehát ha valamit el akarsz benne érni, akkor hát vagy megvárod itt ezeket a dolgokat, hogy végezzen, vagy ha venni akarsz a SOBBA skin mert az már most is működik, uh -huh. akkor arra farmolod kell egy keveset, hogy ott van egy jó skin. Akkor mit tudom én? Mondjuk három hónapig játszol játékkal rendszeresen, és akkor majd, majd csak meg tudod azt venni belőle. Mondjuk, ja, mondjuk azt volt... a... Csak annyit akarok még hozzátenni, hogy az, azért még tegyük hozzá, hogy ez a valuta még csak most nem kerül pénzbe, és most kapsz belőle keveset. Én mert van. simán el tudom képzelni, hogy ha ez pénzbe fog kerülni, akkor fogják és kiveszik. És, és annyit annyi csak kapsz, hogy most nem. Igen. Nem, szerintem nem, mert, mert szinte kapsz. De ilyen nagyon keveset. Ja, hát azt mondom, mondom já... de tehát akkor az véges. Tehát egy idő után akkor nem fogsz kapni többet, meg gondolom, van egy maximum ne, szint. Nem, mondjuk az lehet. Ugye a, a karaktered szintlépésére, meg, a, meg ja, a, hogy nem, a. Ja, hogy nem a profilod szinti. Ja, értem, tehát. Igen, a, tehát van a profilodnak ja. egy szintlépése, meg vannak ugye a játékomból a karakterek, ezt mondjuk valamilyen szint, talán az épekből vehet. Lehet tulajdonítani, hogy itt is ugyanúgy vannak ilyen. karakterek, ami kvázi fegyvert, tehát bármilyen fegyverrel tudsz rohangálni a játékba. És ez tök jó. Hát tudsz... Viszont a karakteredhez hozzá van rendelve egy fegyver, amit a játékon belül szaladgálva, ott találva ilyen nyersanyagokat, abból is tudod craftolni. MG-vel szeretsz akkor van egy, amit te le tudsz craftolni, az nem a karakterhez tartozó ilyen fegyver, hanem, mit tudom ha hát te szereted az íjat, akkor beállítod minden karakterhez, hogy van egy ilyen közép íj, amit, hogyha szerzel nyersanyagokat, akkor azt is lehet ott craftolni, vagy pisztoly, tehát De mondom, minden karakternek viszont van egy ilyen speciális fegyvere, amit, ami hozzá van rendelve, és az általában erősebb is, mint amit találsz a pályán. Tehát, hogy így, így lehet nagyjából belőni a karaktereket, hogy te melyikkel szeretnél menni. Meg ugye van egy ilyen van egy aktív képesség is, amit uh, tudsz így használni. Tehát van, amelyik például lerak egy ilyen, egy ilyen pajzsot, mint az apex a, a Gibraltár csak kicsit máshogy működik, mert az volt a vicces, hogy néztem videókat is, meg én is úgy használtam azt a pajzsot kicsit, mint a Gibi pajzs, hogy, hogy nem lehet bőle kilőni. De itt ki lehet lőni, nem úgy, mint az apex -be. Tehát itt, ha lerakod a pajzsot, körülötted van egy ilyen piros ilyen gömb, abból te ki tudsz lőni, csak befele nem tudnak lőni úgyhogy az egy kicsit így, ez egy kicsit erősebb, akkor van olyan karakter. Uh, misztom, igen van az IS karakter, van egy csaj, az íjat tud magának raftolni. az például láthatatlanná tud válni. Ami nem teljesen láthatatlan, tehát egy picit lehet látni, viszont ha éppen megy egy lövöldözés, akkor nagyon jól tudsz így a perifériás látásokon kívül így vagy ott még így ellavírozni, és simán ki lehet nyírni egy-két embert, úgyhogy mögé kerülsz, és tudja, mi van, ha ő, ha ő közben lövöldözik, és nem óra figyel, ahol te vagy. Ez a kraftolás nagyon tetszik amúgy, hogy ezzel talán kiküszöbölik azt, hogy mint a, mi a pubg meg ilyen régebbi, vagy más battle-rajálókban szokott lenni, hogyha leérkezel, és nem találsz egyszerre fegyvert. Vagy uh -huh. nem találsz olyan fegyvert, amit tényleg, amit akarsz, amit te is mondtál, hogy neked mondjuk ez jobban fekszik, vagy erre a szitúra, neked ez kellene, és akkor így legalább meg tudod oldani, hogyha a rengeteg nyersanyag állán is, de akkor olyan fegyveret tudsz menni, te szeretnél. Mondjuk maga ez a leérkezés dolog is érdekesen lett megoldva, mert nem úgy van, mint a Batőre-e játékokban, hogy kiúraszt és akkor majd valahova adása, hanem randomon a téged valahova. És ez a random hely általában egy ilyen kezdőút hely. Tehát ott, ha körülnézel, akkor mindig találsz valamennyi nyersanyagot. Meg ezeket a szarab fegyvereket. Tehát mindenki uh -huh. kábbi így kezd egy ilyen környéken. Ott is van esélye nagyon jó fegyvert találni, mert egyszer én is találtam egy ilyen lila fegyvert, ami már nagyon jónak számít, és csak az tényleg van ritka. És akkor innen az a lényeg, hogy mész tovább, és ugye beszéltük az elején, hogy ez sem nagyon vágott, hogy ez most mennyire PVP -e, pvp Igazából jobban PVE, mint PVP, mert hogy a lényeg az, hogy ahol ezeket az adatokat ki tudod kvázi bányászni, egyrészt ahol meg, tehát ott ilyen kempek vannak. És ezeket ki kell pucolni az NPC-től. És akkor maguk az NPC-k is dobnak ilyen adatot. Tehát azt is össze tudod szedni. És amikor kipucoltál egy ilyen kempet, akkor általában ott van valami cucc, amit onnan ki tud bányaszni az adatot. vagy Vannak olyan helyek, ahol amót tudsz szerezni ilyen nagyobb ládából. Tehát ott garantáltan az van. Vagy vannak olyan területek, ahol állatok vannak. Mert a játékban van egy olyan mechanika is, hogy van a staminád, ami ugye abba segít, hogy tudj futni hosszabb ideig. Mm. Viszont ez a stamina az úgy működik, hogy van egy fix mérete, ami folyamatosan úgy csökken, hogy az nem is tud visszatöltődni teljesen. Tehát ha van. Tehát. Ilyen, az úgy néz ki, hogy egy ilyen uh, csíkba szépen megy lefele, és a maximum stamina az mindig csökken. És azt akkor azzal tudod visszatölteni, ha eszel. Mm -hmm. Tehát te nem, fogsz, nem fogsz nagyon lassan menni, hogyha, ha nagyon sokáig nem eszel. Viszont egyre kevesebb stamina tud visszatöltődni, és a végén tényleg nagyon lassan tudsz futni. Ami azért szívás, mert itt több dolog meg akar ölni. Egyrészt ugye a játékosok, az npc piszik, másrészt meg az időjárás. Mert ha valaki ránéz a játékra, akkor látszik, hogy itt mindenhol hó van, meg mit tudom én. És... A pályán folyamatosan vannak ilyen hóviharok, amik átvonulnak, és ez tök hangulatosan megcsinálva. Tehát mondjuk megy egy lövöldözés, és nem tudsz arra figyelni, hogy merre kéne menni, és a lövöldözés és közepén így átmegy egy hóvihar, <gül> és akkor hirtelen azt se tudod, hogy mi van, hogy, tehát, hogy mi merre hány méter, akkor az elég, elég komoly tud lenni. Ez jó, pofámzik. Nem tudom, hogy hallak-e több minden megkavarja a dolgokat. Valóta a gépem aztán ilyenkor szokott furcsa dolgokat csinálni. Na, most hallok. Jó. Okay. Na, csak azt akartam mondani, hogy ez ilyen tök jó faj is, hogy nem csak az arra kell figyelned, hogy a másik ember ellenfél, hogy mozog, hanem még a környezetedre is folyamatosan. Hogy nehogy megszívja a saját magad. És az is hozzátesz a játékhoz, hogy a környezetben vannak állatok is. Tehát, ha átmész egy erdőn, akkor ott őz van, és ugye abból lehet kaját, kaját lőni magadnak. Meg van medve, ami. Hát nem tudom, kimegy ismeri a medvékeit, de az ősznél egy kicsit veszélyes vállat. <gül> Tehát, ha arra rálősz, az mérges lesz, és ha odafut hozzád, akkor nagyon hamar megöl. <gül> Tehát, mondjuk úgy, hogy akkor nem ő lesz, a te. Meg vannak nyulak is, amilyen tök tökpoé, hogy a nyuszit is le tudod dönni, és ami a nyúl is dob adatot. <gül> hát, ja. mit tud a nyúl, nem tudom, de <gül> majdnem annyit dob, mint egy NPC. Egy, akkor jobban megéri NPC... a nyulakat farmolni a bokorban. <gül> hát csak kuro kevés nyúl van, meg a picik eltalálni. De nagyon hamar meghal. <kül> szóval nagyjából a játék úgy néz ki, hogy nemész, egy helyre, ott kicsit lutolgatsz, a legközelebbi kempet megrohanod, ott lövöldözöl kicsit. Ha még mákhoz van, akkor ott még nem rohannak le téged a playerek. De ugye a lövöldözés mert minden lehet hallani. Hogy, hogy valahol megy a hídig, tehát ugyanúgy ez a szervpartis módszer, ez működik, hogy valahol megy a lövöldözés, oda megyünk, jól előjük őket. Vagy, vagy fordítva. Uh -huh. Az újraéledés az viszont érdekesen működik, mert itt az van, hogy ha egy valaki él a csapatból, akkor egy-egy ilyen visszaszámláló, és ha az lejár, akkor automatikusan visszajön az a player, aki meghalt. Tehát, hogy, és úgy, úgy, úgy jön vissza, hogy az adatai felét az bukja, amit összegyűjtött, tehát azt ott kidobja, ahol meghalt, viszont minden más meg megmarad. Tehát, hogy minden tehát nyersanyag. A fegyver. Meg Aha. Az, igen, a maradnak akkor az ilyen kraftanyag, ami, ami van. Mert itt ez a kraftolás egyébként úgy működik, hogy nem azonnal tudsz mindent kraftolni, hanem a játék során folyamatosan lépi a szinteket a karakter. És ez abból jön, hogy NPC-ket, playereketől vagy, vagy valaki szedi ki az anyagot a, a bányából, tehát bányáztak ki az alatot végnyegében. És a szintlépés itt úgy működik, hogy mindenkinek egyszerre. Tehát a csapat az egyszerre kapja az XP-t, és mindenki egyszer lépi meg a szinteket. Kvázi. Tehát nem csak arra kell figyelned, hogy legyen elég kraftmateriálod, hanem arra is, hogy meglegyen a szint, mert különben nem tudsz kraftolni. És a pajzs is például úgy működik, hogy te nem találsz pajzsot a, a pályán, hanem, hanem így, le, kvázi le kell kraftolni, amikor szintet lépsz. Tehát, hogy ilyen kraftmateriált kell gyűjteni, és akkor ugyanúgy a fegyverkraftolás, így pajzsból is neked kraftolni kell jobbat. És az, az vissza is töltődik, tehát azt nem kell tölteni hanem hogyha egy darabig nem lőnek, akkor azt visszatölti automatikusan. HP-t azt nem tölti vissza, azt fel kell töltened, vagy valamelyik karakter azt tud ilyen híledő, ilyen búrát nyomni, amiben az a, az a jó, hogyha a csapattársaid lementek a padlóra le, akkor azzal instant föl tudod őket húzni. Tehát, hogyha ott vagy a közelükben, és megnyomod a ja, Akkor nem híl. kell megvárni a visszaszámlálást. Aha, ezt a nem, a, nem, az, nem úgy. Ja vagy azt, az, hogy a felhúzod Tehát, őket, Ha lelőnek a, lelővük a csapattársokat, akkor egyből nem hal meg, hanem kúszik a földön, tudod. Ja, hát ez se, igen. A kúszik a földön, és hogyha ott van melletted, és megnyomod ezt a hírt ezzel a karakterrel, akkor nem csak híleli, hanem egyből felhúzza őket. És akkor ebből mind a kettőt is egyszerre akár. Tehát, akár, igen, igen. A... Tehát, mint egy mercé az overvacsban, uh -huh. <laughs> körülbelül. Úgy működik, ami eléggé el tud dönteni a lövöldözést. Tehát, hogy ott vagytok hárman, mondjuk a két haverodat lelőtték, és mész melléjük, ők felhúzod őket, és megint hárman vagytok. Aztán a HP-t nem tölti furra, de nem is, nem is teljesen lent van, tehát talán, talán félig tölt vissza, nem tudom. De hát utána folyamatosan tölti még az a mező, úgyhogy ha ott meg tudtok maradni, akkor egész jó vissza tudjuk őket húzni. A karakterek amúgy egész jók, nekem, nekem így bejön, bejönnek a karakterek. És és Egyiket sem mondanám, az teljesen lesz. Ugyanúgy ki kell nyitogatni őket, vagy pedig az összes elérhető, és csak szinteket? Hát, ugyanúgy ki kell nyitogatni őket. Most azoknak szerencséje volt, akik már a játék megjelenésre akkor elkezdtek vele játszani, mert egy karakter valami 1200 ilyen pízbe kerül, és alapból kaptál 1500-at. Tehát abból egy karaktert már ki lehet És úgy van megcsinálva egyébként, hogy a napi belépésre is kapsz te pénzt miközben ilyen at Szóval, ha megnézed, akkor 1200 körül van egy karakter, már a napi belépésre egész gyorsan össze lehet szedni a karaktereket. Nekem, nekem azt hiszem kettő ijányzik csak. A hatból talán, talán hat van. Vagy uh hét, -huh. hát, nem is tudom. Na mindegy, szóval szerintem azokat viszonylag könnyen ki lehet szedni, majd valószínűleg a, a kinek azok drágábbak lesznek, hogy azért többet kell emelúzni. vagy fizest ki, jó pénzért majd. Egyelőre elég népszerű a játék, majd arra kíváncsi leszek tényleg, hogy, hogy lövik be az árakat. Mert az egy dolog, hogy a játék ingyen népszerű, de ha nem jön belőle nekik pénz, akkor attól nem fogják támogatni, és akkor egy élő után így meghal. Szóval, az, abban az reménykedem, hogy. Hogy fog. Mert amúgy játszani meg tényleg sokat kell. Tehát nem csak az, hogy eleve várnod kell arra, hogy valami fejlesztés kész legyen, x órát. Hanem még az is mire összeszed ahhoz a cuccokat. <laughs> Mert itt az van, hogy tényleg. Ilyen ilyen, nem tudom, hogy fém, meg üveg, meg ilyen, ilyen összetevőkre konkrétan ezeket farmolod. Tehát ezeket szerzed, amikor kiviszod a játékból a motyót. Ha meg nem viszed ki a motyót, akkor meg még ennyit se kapsz. Meg, meg, van, egy, egy, meg van egy Nanit nevű ilyen kvázi Joker materiál, amiből bármit le tudsz gyártani, és ha valamit bezúzol, akkor abból meg Nanit, nanit lesz. Nyilván az átváltási arány. Ezt tudják elképzelni, mint a Hearthstone-nál a amikor craftolsz kártyákat tudod, hogy ott is bezúzhatsz kártyákat, és akkor craftolhatsz kártyákat, csak nyilván a kettőnek az aránya az, tehát egy kevesebbet kapsz a bezúzóan, mint hogyha le akarod gyártani. Nyilván persze. Kvázi itt is úgy működik, hogyha valamilyen anyagot nem kapsz, akkor meg valami másból meg sokat kapsz, akkor az bezúzogatod szépen, és akkor legyártod bőle a És akkor így kvázi minden anyagból tudsz így csinálni dolgokat. És akkor ebből fegyverfejlesztéseket lehet csinálni vagy ezeket, amiket mondtam, tudod, hogy alapból le tudsz kraftolni fegyvert, ami, amit így az elej, a játék elején beállítasz, hogy neked az a fegyver kell, mondjuk ennél a karakternél, meg annél a karakternél, akkor a karaktereknek van. Vannak különböző perkjei, amiket így be tudsz állítani, és akkor az is az van, hogyha azt a perket elkezdett kifejleszteni, akkor arra is kell várni nem tudom hány órát, mire végez, hmm. és utána tudod beállítani. Elidább a tehát, hogy egyik meccsen be tudod nyomni az egyik skilledet, és utána három meccsen keresztül nem merkódám a rajta. Jó, nem, a kifejlesztése csak. Igen, nem, megkapó De azért az durva lenne, igen. Vagy az ammót is vendet kéne ebből a pénzből. Hát én a karakterrel jövök, mert megint nincs ammó ezen a héten. És most spórolok valami másra. Oké, az akna vetőre. Jó, tehát be tudták lőni azt, hogy így, látod, hogy ez elég lehúzás meg minden, de nem harakszórájuk mert ez még az a szint, hogy így, oké, okay. de kimakszolták. Tehát ha ennél szivatósabb lenne ez a fejlődési rendszer, csak egy picivel, akkor a kuka lenne az egész. Mert ha valamit hát egy kicsit belegondolsz, úgy, ez már elégsé súrolja a pay-to-win kategóriát. Mert ugye, ha fizetsz, akkor kvázi gyorsabban fejlődsz. Ami azért, na, hát annak senki nem örül, hogyha fizetéssel gyorsabban fejlődsz. Hát nyilván. De nem tudom, tehát. Jó, hát, hát én ez még mondom, változtat, Hát még a kanyarba sincs a hivatalos, végleges megjelenés. Igen, igen, ez most egy, egy olyan korai hozzáférésű csúcsa, hogy szerintem ki akarják próbálni, hogy ez így működik-e. Valószínűleg azért nem rakták bele, hogy lehessen pénzért venni valamit, mert akkor már tényleg ott már mondhatják azt a plérek, hogy ez ilyen kicsit ilyen pay to dolog. Tehát szóval még lehet, hogy megjátszák azt, hogy a fejlődést az teljesen elszeparálják a valódi pénztől, és azt mondják, hogy jó, akkor mindent. Csak a, skinek, csak a skinek lesznek fizetősek. Mert lehet, hogy marad ez a, ez a pénz, ami most van, ez marad a játékbeli, és akkor jön egy másik pénz, és akkor azt mondják, hogy na jó, a skint azt meg lehet venni a raháli sok játékpénzért, meg itt van ennyi, ilyen kevés valódi pénzért megveheted. Tehát hmm. lehet, hogy ezt a rendszert hozzák be. A Nyilván szerintem. akkor már nem lehet azt mondani rá, hogy pay to win, mert akkor nem tudsz pénzért venni progresszt. Ha a mostani materiált fogják, materiált, mostani pénzt fogják valódi pénzbe váltani, akkor már azért egy kicsit kicsit. Igen. Mert ugye, a karaktered fejlődése, a perkek meg minden, amit folyamatosan kioldasz, azt ugye fel lehet gyorsítani pénzért. Ja, hát, fegyvereket is lehet bele, tehát hogy kvázi az, aki többet játszott a játékkal, mondhatjuk, hogy talán erősebb. Ezt nem mondanám így nyíltan, mert ugye alapból is kapsz perkeket. És inkább hogy így variálni tudott, tehát másabb lesz a karaktered, hogy mennyire De van egy kibalancolva, azt mondom, most még nem érezni. Inkább azt mondanám, hogy akinek van pénze, az előbb szerezhet perkeket, te csak később. És amúgy, mi ugye a, már beszéltünk korábban, hogy a Warframe-nél is ugyanígy működik, hogy ott is nem tudom több óra legyártani egy-egy fegyvert, vagy ilyesmi, csak ott ez annyira nem mert annak a játéknak a PvP részét körülbelül senki nem használja, mert ez egy PvE játék. Igen, De ugye Igen. ez meg már PvP-V-E, vagy mi a francia? Igen, a valami ilyesmi. És, és itt már azért egy kicsit más, mert itt már lehet, hogy Ignas Barak egy olyan, aki mondjuk 10 percet játszott, de beleköltött nem tudom, most mondok valamit, 50 ezer forintot, és neki ma olyan perkei vannak, amiért neked mondjuk még két-három napot grindolnod kell. Jó, hát ez minden játékban így van. Vagy, vagy egy hetet, igen. Tehát ez minden játékban így van, ez nem tudod kiküszöbölni. Az, mert más kérdés, hogy ők ezt hogy fogják belőni, mert tényleg, hogyha ezt jól csinálják, akkor nem fognak hátat fordítani nekik a játékosok, viszont, hogyha tényleg túltolják az egészet, és nagyon pénzélyesek lesznek ebből a szempontból, akkor az meg lehet, hogy visszaüthet még a játékra nézve. igen, az is baj, ha nem szereznek vele elég pénzt, mert akkor nem tudják támogatni folyamatosan a játékot. És szerintem most még ez a mondjuk, beültetés rész, amikor azzal próbálnak embereket szerezni, hogy a játék amúgy jó. Mert, hogyha most egy csomó emberi rászokik, és akkor később bejön az a monetizációs rendszer, ami egy kicsit ilyen kicsit fájdalmas, akkor lehet, hogy azt fogják még mondani az emberek, akik már most megszerették a játékot, hogy jó, hát eljátszogatunk, aztán, majd legfeljebb nem költünk bele, és nem tudom, ha nagyon nagy lesz a hátrány, akkor ott hagyjuk a francba. De most még biztos, hogy fognak vele játszani. Mert amúgy meg egész jó játék, én is úgy vagyok vele, hogy egy kicsit is félve várom, hogy ha bejelentenek egy battle amit meg lehet venni, akkor majd farmoltam ezt is. De, de nem tudom. Mi Saját Ugye? ugye? Na, hát ennyiből jó a single player játék, mert azt egyszer hékig játszod, azt a másodszor a játszod a bícsősöd, a bícsősöd, aztán másodszor játszod, <hý> aztán én tudok olyan, hogy valaki negyedegyére végig játszik egy játékot, de erről szerintem majd te fogsz mindjárt meg majd. éttük később. De amúgy még erre kicsit visszatérve, hogy ha a bethülpesz raknak bele, és mondjuk a Battle pass en belül ilyen skinek lesznek, amik tényleg csak külsőségek, akkor az nem feltétlen baj, hogyha azért pénzt kérnek majd. Vagy hogy, hogyha úgy oldják meg, mint ahogy a warzone van, meg a Fortnite-ban is, ugye, hogy kapsz azt a, azt a pénzfajtát, amibe kerül, és mindig többet kapsz, mint amennyibe mm. kerül. Tehát, hogyha egyszer befizetsz a betlőpasszre, akkor utána többit azt ma meg tudod belőle venni. Ami amúgy szerintem egy tök jó ötlet, és jól is működik. A másikért, hogy így nekik ez mennyire éri meg, mert így kiadnak tíz az de körülbelül aki, aki farmol tényleg, és foglalkozik vele, az egyszer fizet, és többször nem. Ugye ez nagyon sok Battle Passos így működik, tehát kb. az összesse, be, amit belén játszok, a... ez így működik a kódban, ez így működik az apex hát ez a kettő, amiben így mindig kifarmolom a passz. Tehát ezekben, ezekben ha, tehát én azt mondom, ha az Activision-nek ez bejön, akkor valószínűleg megéri nekik. Az Activision nem csinál, ami nem éri meg neki. nagyon. Hát, tehát, hogy... Jó, csak most érted, az Activision 60 euró iratki játékot, amiben rak Battle ez, ez a Scavengers, ez meg ingyenes lesz. Hmm. Azért az egy már más kérdés ebből Ez a szempontból. Az, az teljesen jogos. Ez Mert ő, őnek ki kell termelni ezzel, vagy akár a skinekkel, amit mondtál. Tehát például simán lehetom képzelni, hogy a, hogy a skin rendszer az hasonló lesz, mint az overwatchban, hogy ilyen ládákból nyitogats majd, vagy ilyesmi, és akkor közben meg tudod venni amúgy pénzért is, hogyha bezúzod őket, hogyha már volt olyan, ugyanolyanod, én ezt is simán lehetom benne képzelni. Csak skinekre nyilván, tehát nem perkekre vagy ilyesmire. Uh -huh. hát, egyelőre van egy shop ahol lehet venni, talán egy skin van benne, meg a karaktereket tudod megvenni, meg ott lehet megvenni, ez ilyen tök vicces, a, a minden nap belépsz, ezt lehet, hogy ki, mert ez nagyon fura, hogy ugye minden nap belépsz, és akkor kapsz 200 pénzt, de ezt a sobbat tudod megvenni, nulla pénzért. De ezt így oldották meg, és ez minden nap egyszer meg tudod játszani. Ami egyébként tényleg nem rossz, tehát ez a 200 pénz, az, az négy szintlépés, mert az elején azt, azt hiszem, kicsit többet ad, de utána talán 50 vagy 25, nem is akarok kérséget mondani, szóval viszonylag kevés ilyen pénzt lehet gyűjteni folyamatosan. Én úgy vagyok vele, hogyha a karaktereket tudom mindunk egy játékkal, ami néz ki, hogy talán az menni fog, akkor nekem mondatok, ezzel nincs problémám, tehát hogy most nekem nem lesz, nem tudom, milyen chili nem? Akkor tudok én ezzel együtt élni, mert amúgy jól néznek ki a karakterek alapból is. Szerintem, meg úgy... néha az apex is azt érzem, hogy adnak valami spéci skint valami karakterhez, és én azért fizetnék, hogy ez ne legyen rajta, mert, mert, mert hogy az alapskin az jobban néz ki, mint a beöltözteted a karakteredet valami bohóznak, ami totál karakteri De nem nem? Jobb esetben. Ja, persze, persze. Ja, meg... szám, régen is erről beszélgettünk, amikor a Doom Multiplayerben a a bungályok ilyen rózsaszín, meg zöld, meg ilyen mindenféle rumában ugrá a, ja. az űrközpontban, azt lőtték egymást halára. Ja, meg ott is van nyuszi Füles sapka, vagy nem ah, tudom. igen, persze, szertó Bár... muszáj. Hát manapság Dúm már Nusi Füles sapka nélkül nem lehet elképzelni. Igen, de valahogy a Dúmnál, még akkor is, ha ez nem élik bele, már maga a Dúmnak a brutalitása annyira ir irreálisan groteszk, hogy ha hát Nusi Füles sapibat csinálja, még az sem annyira fura. Már nem, mindjárt Izé és már gyerekeknek 12-es korhatárt rá lehet írni. Ennyi. Mert Nusi Füles renddarabolja az ellenfelet. Nem igen, mert Zsíné Monokötőn nem embereket most. Ja, értek, értek, értek. ha valak. Ha egy gyerek találkozik egy démonnal, hát tudja, ezt ki kell nyílni. de most nem fog embereket ölni, mert nem, nem néz ki, mint egy démon. <gül> Érted? Na jó, ez kicsit más élemből visszük ezt a beszélgetést. Bár a következő témánk is tele van. Szörnyű démon. Ja, igen. Kell. Mondokottam, hogy akarsz -e valamit mondani, Ezcavengers-ről, vagy át lehet kötni ezen hát, hát, a démon. Hát, hát. hát akkor, most akkor én jövök, egy egy játékot hoztam, a Resident Evil Village, ami körülbelül most Akkorát durrant, így az elmúlt egy-két hétben, amit szerintem senki sem várt, még, még lehet, hogy a capcom se. Tehát olyan eladásokat produkált egy full single player játék, és ilyenkor jönnek azok, hogy, hogy meg lehet majd mosolyogni azokat a nyilatkozatokat, amiket régebben adott egy-két kiadófejesen, hogy a single játékot, ha már nincs jövője, és hogy mindenbe itt kell erőltetni, akkor is, ha nem működik. Gyorsan minél több pénzt beszedni a játék időtartama alatt. Úgy a multitele is akarnak tenni, azért ezt tegyük hozzá. Még nincs kéz, de. de... Mert, nem ebben, hanem nem ilyen kiegészítő lesz, de az ránézésre egy. Hát nem azt mondom, hogy szarnak néz ki, de. Tehát az, Azt úgy kell elképzelni, vannak benne kérdek, akkor össze beszéljünk arról az a Resident Evil Reverse, ami majd nyáron jön, mert eltolták. Most volt egy bétája, de olyan visszajelzések jöttek, hogy szóltak, hogy hát, akkor inkább még egy kicsit hegesszük az egészet. És arról szól az egész, hogy a játék helyszínei, ilyen ikonikus helyszínei, tehát ott van például, azt hiszem, az ízet lehetett kipróbálni a bétába, talán a Resident Evil 2-ből a rendőrkapitányságon belül, ha minden igaz. Ott lövöldözhetjük halára magunkat, ikonikus... Kipróbáltad, vagy csak nézegetted? Nem, nem, én csak nézegettem, mert azt hiszem, csak konzolon lehetett kipróbálni, úgyhogy az... tényleg, tényleg, valami ilyes És... És annyi, hogy détmecs, sima détmecs egymás lövöldözitek halára, Chris redfield el meg ott van Leon Kennedy, meg az összes több ilyen karakter, és akkor az az egésznek a nagy duranás legalábbis ezt mondják, hogy ez lesz a nagy érdekesség benne, hogyha meghalsz, akkor nem halsz meg, hanem átalakulsz egy ilyen biofegyverre, és akkor ki tudod választani végül is azt, hogy ki legyen a fő karaktered, akit irányítasz, és ki legyen az a szörny, amivel átalakulsz. Tehát itt lehetsz majd nem meg Mr. X, meg stb. A Resident Evil 7-ből a a, a Baker családnak a, a feje is lehet, akár így, és akkor úgy tudsz harcolni. Ami amúgy elmondva tök jó, de én néztem róla a gameplay-t, tehát nem tűnt egy nagy eresztésnek, úgyhogy nem csodálom, hogy eltolták. De mindegy, ez megvesze, ha valaki megveszi a játékot, akkor ezt ingyen megkapja. Tehát, hogy ez, ez nem egy plusz fizetős cucc, meg azt sem tudjuk, hogy lesz-e benne bármi skin, vagy ilyen hülyeségek. Lehet, hogy csak ez sima ilyen 3v3, meg, meg tényleg egy mindenki ellen, és akkor majd ezt meglátjuk. De... Annak még kétséges a minőség egy ránézésre, viszont a Village-nek azt, azt nagyon eltalálták. Tehát én sose vallottam magam nagy rezidentívül fannak, mert én, én már régen is Heróton volt attól, hogy tök érdekesek voltak az egész. Ja, az összes játék. Tehát én nekem nagyon tetszett a setting, meg hogy jönnek ezek a, a fertőzöttek, és akkor túl kell élni, és a többi. De az, hogy célzás közben nem lehet mozogni, akkor a, a mozgás az olyan nehézkes. Értem, hogy ez konzolokra volt kitalálva. Ah, hát még most is így van, hogy célzás közben. Nem, nem, nem csak hálás. nem gyorsan. Igen, igen, hál' most már nem. Tehát, de még például az izébe így volt még a régebbi Resident evil mm. És uh, szerencsére, mm. azt hiszem már talán a, a remake a Resident Evil 2, meg 3 remakejénél is tudsz mozogni célzás közben, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Na, minden itt működik, és akkor ugye jött a Resident Evil 7, tehát a 6, az bukott egy hatalmasat. Tehát azt, azt emlékszem, mindenki utálta. Tehát azt, azt a kritikusok is, a játékosok is utálták. És akkor úgy volt vele, a Capcom, hogy akkor jó, csináljunk egy-két reméket, mert minden, is közben felejtsük el egy kicsit a fősodort, aztán majd később kitalálunk valamit, és akkor ugye jött a Resident Evil 7, ami betette FPS nézetbe az egészet, és ugye ez volt a, a B-kört családban, ott a házban mászkáltál össze-vissza, és ugye volt PSVR is, ezzel még exkluzív, azt hiszem, még mindig nincsen semmi másra, csak PSVR-ra, ami... Nem is lesz szerintem már. Nem, azt szerintem sem. És... Tök érdekes volt az egész sztori, nem azt mondom, hogy kukázták a régi dolgokat, rengeteg utalás volt itt ott ott, ott de hogy tök jó behelyezték abban a Resident Evil világba az egészet, amit, amit ők elkezdtek annak idején. Mm -hmm. És ezt folytatták a Village-el, amit először nem is rezidentívül játéknak fejlesztettek, és ez meg is látszik rajta, mert tök sokan így nézik, hogy jaj, farkas emberek, meg, meg vannak benne boszorkányok, meg vámpírok, hogy ez most mégis hogy a francba jön össze, de amúgy tök jó magyarázatot kapsz a játékban és atya úristen, hogy ez a játék mennyire jó. Tehát, hogy én, én már nagyon régen játszottam olyan játék, ami ennyire be tudott húzni, és látom a hibáit, de annak ellenére is egyszerűen minden egyes percét imádtam, és most játszom végig egyére, -egy most a legnehezebb fokozaton, és, és imádom az elejétől a végig, és talán ez leginkább annak köszönhető, hogy kicsit más lett, mint ahogy vártuk, vagy ahogy vártam. Tehát ugye volt a demo, amit ki lehetett próbálni, meg az előzetes gameplayek alapján, ugye mindig ezt a Lady Dimitrescu vámpír hölgyet mutogatták, hogy a kastélyba futkozol előle, és én azt hittem, hogy akkor ez úgy lesz ez az egész játék, hogy van egy ilyen kis falucska, és akkor van egy kastély, ahol be kell menned, és akkor ott kerget téged ez a nagy legyőzhetetlen szörny, és folyamatosan úgy kell majd megoldanod az ilyen kalandelemeket, meg fejtörőket, hogy őt közben hátba kerget mint a Resident Evil 2-be például a Nemesis. És rohadtul nem, tehát ez konkrétan a játéknak egy negyede, vagy egy ötöde, mert több főellenfelet, vagy ilyen alfőellenfelet is kapunk, és mindegyik teljesen más környezetben van, teljesen más mechanikákkal, és most bemész a faluba, az egy nagy nyitott tér, ott felfedezhetsz, mehetsz mindenfele, és onnan nyílik a kastély, ahol bemész, hogy a vámpírokhoz. Nem akarok nagyon szpolderezni, meg nem is fog késő, És az a az az egész kastélyos szakasz, az lezáródik egy idő után, és onnantól kezdve azokat elfelejtjük, az megvolt. És mehetsz át a következőre, ami mondjuk egy ilyen mocsárvidékes szakasz, és ott teljesen más van. Aztán átmész egy másik helyre, egy, ilyen, egy olyan kúriára, ami tele van szellemekkel, és ott meg konkrétan átmegy a játék olyan horrorba. Tehát szerintem az akcióelemek meg a horrorelemek is nagyon jó váltogatják egymást, hogy nagyon sokat kell benne lövöldözni, de Nehez, ne, komolyabb nehézségi szinteken ott, ott halára vagy ítélve. Tehát, hogyha ott folyamatosan gyűjtögetned kell. Szerencsére van utánpótlás bőven, de ott nagyon sokat esznek az ellenfelek golyó szempontjából, és és ott a lövödözös részeket annyira nem is mondanám feltétlen horrornak, mert ott is para azért, persze, mert elkapnak, meg megölnek, meg menekülnek kell, a többi, de van a játéknak konkrétan egy szakasza, aki már játszott vele, azt tudja, amiről beszélek, nem fogom elmondani, amitől én nekem azóta rémámaim vannak, és az a, ami szörnyek, meg helyzetek ott, abban a helyben vannak, azt annyira jó kitalálták, hogy azt szerintem életem végéig nem fogom elfelejteni soha és utána az a szakasz lezáródik, és utána mész megint egy másik szakaszba, és közben ugye vannak főellenfelek is, meg mindenféle feladványok, amik szerencsére tök jól működnek. Nekem például a, a hétbe az nem tetszett, mert az is egy nagyon jó játék, én, tehát én azt is nagyon szeretem. De... Tehát ez az új, ez most TPS vagy FPS? Mert én igyekszem FPS. kerülni mindent, tehát én nem is nézek róla. De maga a multi, azt megnézem az meg TPS. Az IPs, igen, és ez, ez meg FPS, tehát marad ugyanaz, mint a, mint, a, mint, a, mint a hétnél, és amúgy jobban is kezeli egy kicsit, bár az nekem kicsit fura, hogy PC-n a, a field of view nem tudod beállítani. És rohadt szűk, mert konzolra van lőve, amit amúgy meg lehet szokni, csak egy idő után zavaró, hogy nem, hogy nem az, hogy magad mögé nem látsz, melléd nem látsz, és hogyha harcolsz egy ellenfélel egy folyosóban, és melléd egy szörny egy másik folyosóról, azt nem veszed észre mert nem látsz akkorát. Jó, persze modokkal meg lehet oldani, meg stb. Meg hát nyilván nem véletlenül találták ezt ki, tehát így még jobban összeszarod magad nagyjából, mert két percenként ugrik a nyakadba egy dög. És értem, hogy ezt miért csinálták, csak fura, hogy ezt pc nem lehet így alapból beállítani. Viszont még erre a, a félelmetes meg a beszaratás dologra, hogy azt tetszett még nagyon a játékban, hogy kevésben a jumpscare. Tehát, hogy leginkább a hangulattal, meg magával a környezettel, a zajokkal, hogy mindenképpen fülesbe játsza, aki játsza, és éjszaka legalább az végig játszás, mert iszonyat jól meg vannak csinálva a hangok, és, és mondom, kevés a jam scare, ami van, az nagyon jól működik, és mellette meg folyamatosan, lassan mész előre, tehát nekem is néha kellett, voltak olyan részek, hogy ki kellett kapcsolnom, meg egy kicsit el kellett nem levegőzni, mert már nem bírtam, mert már annyira fölnyomta a... a az egész adrenalint ez a játék folyamatosan, hogy, hogy már félsz, az a sokszor a saját lépéshangomtól összeszartam magamat, meg jó, sokat nem kell bújdosni, de vannak ilyen részek, hogy menekülni kell, és, és az, azok is nagyon jó, nagyon jó ki vannak találva, és tényleg van egy-két olyan probléma, ami, ami azért felüti a fejét, Tehát például az ellenfeleknek a mesterséges intelligencia, én értem, hogy a nagy részük már halott meg, átalakult, sörny, de azért nagyon sokszor beleakadnak hordókba, meg, meg a falba, meg az is nagyon fura, hogy a, hogy a farkas ember ellenfelek falkában vadásznak, és ha meglátnak, elkezdenek feléd rohanni, meg körbekeríteni, de ahogy odaérnek két-három méterre, hirtelen lelassítanak, és lassan közelednek feléd, tehát nyilván azért, hogy legyen idő nagyon lőni, uh -huh. hogyha konzol a erre, akkor is, mondjuk ez egy kicsit fura. De hát nem tűnik életszerűnek azért Ebből a szempontból nem, igen. Viszont, hogyha meg sokan vannak, akkor tök mindegy, hogy lassan jönnek felé, mert oda fognak érni. Tehát, hogy ha beszorítanak a sarokba, akkor meghaltál. Akkor sok esélyed nincsen túlélésre. Jó, hát nyilván nyomhatsz magadba a gyógyító lötyöket meg ilyesmit, amit amúgy kraftolhatsz is. Meg ami még másik, ami nagyon tetszett, hogy én a korábbi rezidentívülökben, én ki nem állhattam azt, jó, mondjuk a rajongók mindig ezt mondták, hogy ez a fő eleme, hogy van egy adott inventori méreted, és abba te mindent. És el kell döntened, hogy most te ezt a kulcsot magaddal viszed, vagy lerakod, és inkább azt a másik fontos itemet viszed magaddal, vagy esetleg egy fegyvert. Na itt ezt úgy oldották meg, hogy kategóriákra bontották a, az inventorit, és az ilyen fontos itemek, mint a kulcsok, vagy a továbbjutás jelentő dolgok, azok egy külön kaptak, azok nem is kerülnek bele a tárgylistádba, tehát azok nem is foglalnak helyet effektíve. Illetve, hogy ha valami, valami nagyon drága szobrot, vagy ilyesmit, amit el tudsz adni az árusnál, mert itt árus is van, azok is teljesen külön fülön vannak, tehát konkrétan csak a fegyvereket, meg a töltényeket, meg az életcsomagokat kell rakosgatnod. És rohadt nagy az inventory, tehát, és még azt tudod bővíteni is később, úgyhogy itt nem nagyon lesz olyan, hogy tényleg ki kell dobnod valamit azért, hogy más valamit elvigyél, főleg, hogyha nem 50 fegyver van nálad. Az inventori jelent. miatti parát azt kázi megfűzették. Mert... Így van, így van. És mondjuk ez lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, mert tényleg valaki imádták, nem tudom, ki ezek, de biztos vannak ilyenek, akik imádták, hogy jaj, úristen, most nem tudom elvinni ezt a kulcsot, úgyhogy vissza kell mennem, meg minden. Viszont ezért cserében meg megszűnt az a láda, ami volt a régebbiekben, amivel hogyha belepakoltál valamit azt a másik ládából is ki tudtad venni. Ja, Halig, hát hogy <tos> ha, ha légy nagy az inventori, akkor nincs is rá szükség. Igen, igen, úgyhogy nálad van. Megmondom, így nem kell az, hogy kulcs kulcsot hátrahagysz, vagy ilyesmi, az mindig ott lesz nálad, egészen addig, amíg ki nem nyitod az összes olyan ajtót, mert akkor eltűnik, és akkor így jelzi neked a játék, hogy azzal a kulcsal már nem kell foglalkoznod. Na ez is jó. A másik, ami... De olyan kulcsok nincsenek, amik a továbbhaladáshoz kellenek, nem? Tehát csak bemész olyan szobákból tudsz szerezni mondjuk. De van olyan, tehát hogy van olyan, Igen. hogy egy ajtót kikennyitnod egy kulcsot, amit második. A régebbi kellett. részeknél az volt, hogyha lerakod azt a kulcsot, ami kell, hogy tovább juss, mert akkor az el, azért vissza kellett el, menned. A vissza kellett menni. Hát ez így van, van. Így van. De ugye sokan ezt mondják, hogy ez a rezidentívül eszencija. Szerintem ez mm. csak nettó fasság. Tehát, hogy ez csak azért van, hogy szívassanak. És most lerakod mondjuk a most mondok valamit, lerakod a szív kulcsot, és elviszel egy másikat, a kinyitsz egy ajtót, és a, abból a szobából tényleg megy a, a szívkulcssal, megy tovább, akkor tényleg vissza kell futnod, kicserélned megint, és akkor úgy oda menned. Ami hosszabb távon rohadt idegesítő, szerintem. Elég szóval a... el. Igen. Igen. A másik, amit nagyon szerettem még, hogy, hogy a térkép az nagyon jól megmutatja. Jó, mondjuk ez a régebbi részekben is így működött, hogy külön jelzi, hogyha egy adott szobába hagytál még valamit, azt nem mutatja meg, hogy mit, de például, hogyha egy ajtóhoz kell valami kulcs, akkor ott még azt is kijelzi, hogy milyen kulcsra van szükséged, és így később tudod nézni a térképet, és visszatudsz menni olyan helyekre, ahol még nem tudtál mindent kilútolni. Azt pirossal jelzés, hogyha már minden kisztítik, akkor bejött, nem? Nem? Igen, igen de hogy el, mondom, hogy ez itt is nagyon jól működik. Uh -huh. Úgyhogy, hát előtte nem tudom, hogy hogy volt. A szemete is valahogy így volt. Talán ez hát. mondjuk jó, tehát hogyha tényleg nagyon igen. eltévedt, akkor tudod, hogy merre megy tovább, ahol még nem voltál van, így van. Meg nagyon jó terel a játék, tehát hogy oké, okay, hogy, hogy nagyon nagy tereket jársz be, és tényleg bejárható az egész, tehát szépen lassan, folyamatosan nyitod ki kicsit ilyen Metroidvania, hogy, hogy most bemész egy szobába, ahol van három ajtó, az egyiket tudod kinyitni, egy másik az a túloldalról van zárva, tehát valószínűleg ott fogsz visszajönni majd rövidítéssel, a harmadikhoz meg kell egy kulcs, amit valószínűleg majd a másik kettő helyen tudsz megszerezni, tehát hogy, hogy nagy területeket kapsz, ami. Tényleg bejárható az elejétől a végéig, de folyamatosan nyitja ki a játék, és így nincs az, hogy rázzúdítják az egészet. Tehát például a, a falu is szépen lassan nyílik ki. Az elején nem tudsz bemenni az összes házba, nem egy hatalmas területet kapsz, a végén már igen, de addigra meg már nagyon sok házat kilútoltál, és akkor nem érzed azt, hogy Úristen, most megint kinyílt 20 darab ház, akkor most 20 házat megint át kell nézni. Nem, hanem folyamatosan mindig adagolja a játék, és ezt nagyon jól csinálja. És, mindig szerzett be azokat az eszközöket, amikkel a korábban ő, nyithatatlan ajtókat meg tudod oldani, hogy tovább menjél rajta. Tehát például a, találsz ilyen kutakat, amik, amiket föl lehet hajtani, van a vödörben valami, amik általában extrák, azok nem kulcsok, tehát nem a további jelentő dolgok, hanem ilyen extra töltény, vagy extra eladható cucc. És a, ar, arról a a dolgot, amit majd föld, amivel föl tudsz tekerni majd a, a kutakat, azt csak sokkal később találod meg, és akkor később visszamehetsz azokra a területekre, uh -huh. és akkor azokat fölszedheted, eladhatod. Ez tényleg ilyen Metroidvénél igen, dolog. Igen, csak érten. horrorba, meg FPS-ben úgy, hogy közben össze szarod magad nagyjából ötször egy órán belül, mert folyamatosan szivat a játék ilyen szempontból. De amúgy jó értelemben persze. És akkor van, ugye azt már mondtam, hogy tudsz szerezni luxus cikkeket, amiket el tudsz adni az árusnál. Ez az árus megjelenése is ilyen visszatérő, amúgy a játék nagyon sok tekintet hasonlít a Resident Evil 4 -re. Mert ott is ilyen falusi környezet volt, kastélyokkal, és ott volt egy árus, amivel tudtad fejleszteni a nálad lévő dolgokat, illetve eladni. Itt ugyanaz van, egy nem ugyanaz az árus, de egy másik, de, de ugyanaz az egésznek a lényege. Tehát, hogy a ide tudod fejleszteni egy bizonyos szinten belül, meg tudsz nála venni utánpótlást, meg el is tudod nála adni a dolgokat, amiket összeszedtél, és tök jól működik. Ráadásul utal is rá a rezidentívül négyre, sokszor, ja, a szövegében. Tehát, ilyen, egy ilyen jó, nagy, kövér ember, aki mindig feltűnik ilyen bizonyos helyeken. Nem tudom, hogy hogy mozog, meg hogy, hogy gyorsabb nálunk, mert konkrétan olyan helyeken tűnik fel, ahol mi csak bementünk, de ő meg már ott dekkol. Tehát, igen, ez annyira vittes. Jó, tehát nem tudok hogy így külön te mennyire nagyon halálos úton. Én, én, meg, én, meg, én egy kartolás nélkül, mert én nem vagyok szuper ember, megyek, megyek a másik úton, tudod, és így. így. van, itt is lehet. De én nem mehetnénk a könnyű hát, úton mind a ketten. Hát azt ja, ez egy videójáték. Oké. Okay. Ja, okay, értem. És tehát a játék az nagyon jó, egy 8-10 óra bőven, hogyha ha körbenézegetsz hogyha sietsz, akkor kicsit hamarabb, viszont amint kiátszod a játékot, megnyílik rengeteg extra lehetőség. Te kapsz egy boltot, ahol be tudsz vásárolni ilyen, ez a szokásos, ez a modelleket, és akkor meg tudod nézni akkor a tervrajzokat, hogy hogyan képzelték el, meg ilyesmi, ezek ilyen tök jó pofák, ezek tök olcsók. 20-10 venni... óra egy játékért, azért az kicsit szerintem kevés az játékidő, bár hogyha ezt úgy megcsinálják, hogy változatos, mert az, az egy játékban Engem kiakaszt, azért is nem szerettem a Singlori játékok többségét, hogy, hogy ó, 30, 40 óra, de hogy az első két-három órában megmutat neked mindent. Igen. És akkor utána azt kell folyamatosan csinálnod. Na, itt, itt meg pont ezt éreztem én végig, hogy. Meg változatos hogy, nagy, hogy nagyjából három óránként mindig változik a, az egész stílus. Tehát az elején van egy ilyen horror felfedezős aztán utána bemész a kastélyba, ahol sokat kell lopakodni, akkor elmész a lávvidékre, ahol az ilyen vizes, taknyas dolgok jönnek be, akkor bemész egy ilyen szellemes házba, ahol az ijesztegetésen van a hangsúly, mm. utána bemész egy ilyen gyártelepre, ahol szintén ilyen harcolnod kell, meg ilyen mindenféle kreatúráktól nek az életedre. Gondolom, a játékmenet is hát, folyamatosan, igen, hogy kapod az új dolgokat. Igen, igen, így, így folyamatosan. Vannak visszatérő elemek, persze, tehát kulcsokat, meg ajtókat nyitogatni kell, meg kulcsokat keresni, tehát az mindenhol van. De de nagyon eltérő mindegyik szegmens, és ezeket a szegmenseket az elejétől a végig meg tud állapítani. Tehát így nagyjából két-két és fél óra egy-egy ilyen darab, és ezt kell megcsinálni négyszer, plusz a falu, meg a végén még a boszharcok. És akkor utána, hogyha ezt kijátszottad, akkor megnyílik új nehézség, ami, ami már tényleg brutális. Tehát a, teljesen mindegy, milyen nehézségi szinten játszott ki alapból, a végén megkapod a legdurvábbat, de oda érdemes már felkészülve menni, majd mindjárt elmondom, hogy hogyan. Mert, mert az már tényleg nagyon kemény, ott allig kapsz utánpótlást, és az ellenfelek rengeteg lövést kibírnak, és te két ütés vagy mindenkinek, tehát ott arra már nagyon fel kell készülni lelkileg is, meg, meg tényleg így ö, fegyverek terén is. És ö, ugyan ebből a soból meg tudod venni 10 pontért a módot, ami ugye a régebbi rezidentívülökben is volt, egy ilyen pontfarmolós, kis akció orgia, tehát ott már aztán nem fél semmitől, hanem az előzőleg megnyitott pályákon kell végigmenned, úgyhogy teljesen új fegyvereket kapsz, azokat újból fel kell fejlesztened a megszerzett pénzből, és akkor pontokat kell farmolnod, és hogyha A vagy S osztályt kapsz, akkor mész a következő pályára, és akkor ezt megint csinálod, és akkor itt tudsz versenyezni. Mondjuk online leaderboard nincsen, amit nem teljesen értek, mert ennek pont az lenne a lényege, ugye, hogy a Folyamatosan tudjátok egymást a haverokkal csesztetni, hogy aj, most legyőztelek ezen a pályán, akkor most benned kell megint, vagy ilyesmi, ez kicsit furra lehet, hogy később Ez Nem öli meg a horror játékot, meg ez egy akciójátékot csinál belőle, ahol csak. Ez egy másik játékmód. Ugyanaz, ugyanazon a pályán, ugyanaz a minden ugyanaz. Jó, de itt folyamatosan jönnek elő az ellenfelek, tehát nem az van, hogy a hátadba ugrik. Meg ugye, mire ide jutsz arra, már egyszer kijátszottad a játékot. Tehát egyszer kötben és akkor Tehát, utána még... Ott már megölheti a horrort, mert már nét kielvezted a horrornak, mondjuk úgy. Hát igen, meg utána még visszamehetsz a játékba, újra újrajátszni a legnagyobb nehézségen, és ebben a soban tudsz venni speckó fegyvereket is, és a fegyverekhez végtelen töltényt. Ami abúgy rohat poén, tehát hogy én megszereztem a legjobb fegyvert, egy ilyen magnum, ami körülbelül egy lövéssel nagyobbat sebez, mint a gránátvető négyszer vagy ötször, és ahhoz, a megszereztem, ahhoz megszereztem a végtelen előszert, hát azzal végig a játékot, még nehezebb nehézségen is, hát az akkora fán, hogy az hihetetlen. Uh -huh. Úgyhogy már mindenképpen Igen. a komolyabb nehézségre már úgy érdemes bemenni, hogy ezeket megcsináljuk. Meg lehet szerezni például lézerkardot, az a legjobb közelharci fegyver. Nem mondom meg, hogy hogyan lehet megszerezni. Meg lehet szerezni, és az is nagyon poén, mert bekapcsolja. Különböző színű van. Van olyan, hogy, hogy csak az egyik felét kapcsolod be, és akkor sima lézerkar, de olyan duplát is tudsz, mint ami Dartmouth-nak volt a kesősztározva. Tehát azért lehet hülyéskedni vele. Hát, úgy úgy, a Disney bepereli őket, de hát. Igen. Nagyon hát csak nem. Hát, le lehet, hogy nem írták rá, hogy Skywalker. Aztán akkor nem. az ugye elmegy, tudod. Végül is, igen. Na úgyhogy én már most játszom negy egyszerre, mert összeszedtem az összes papírt, minden feljegyzést mindent össze akartam, meg van ilyen gyűjthető ö, ilyen kecskék, amiket összetudsz lő, lőni, és akkor azért is kapsz pontot, mert ezekért nem csak... <gül> Nyimás, nyilván kecske. Nyilván, nyilván kecske. De hogy nem, nem mindig csak az achievementekért érdemes ezeket megcsinálni, mert ezekért pontok járnak abban a shopban, amiben meg tud venni a fegyvereket, meg a, meg a végtelen lőszer. Tehát, hogyha te kül hmm. ha rengeteg challenge-et megcsinálsz, akkor úgy tudsz venni majd magadnak fegyvert, amivel később meg tudod könnyíteni a végigjátszást. Tehát, hogy érdemes ezeket csinálni, nem csak végigrohanni a pályán. Meg amúgy is eleve ez a játék olyan, hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki úgy játszik, hogy végigrohan rajta, és nem néz be mindenhova, mert itt folyamatosan kell a töltény utánpótlás, kell a HP utánpótlás. Tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy magad mögött hagysz három-négy szobát, úgyhogy át se nézed ott, vagy oda és utána meg persze, hogy szívsz a következőbe az ellenfélnél, mert nem tudod megoldani, mert nincsen elég töltényed. Ugye ez mindenképpen ilyen lassabb játékmenet, mondom 8-10 óra egyszerű végigjátszásra, de ezt még ki lehet tolni bőven, a Mercenarizmód is plusz 1-2 óra, és akkor még nem beszéltünk azzal, hogy tényleg komolyabb nehézségi szinten ezzel a végtelen előszeres fegyverekkel végignyomni, meg összeszedni az összes ilyen elrejtett hülyeséget. Ugye azért van benne tartalom bőven, meg hát ugye ingyen kapod mellé majd azt a múlt is. Meg hát ki tudja, hogy lesz-e hozzá DLC, ugye még ez is nagyon kérdés. Hogy később terveznek-e vele ilyen szinten, mert ugye 7-is is volt egy két-három darab. És uh, itt De is az a stórió... sztori. is két, úgy emlékszem. Igen szerintem ide is fog. Tehát én át tudok képzelni egy-két helyet, ahova belerakják, bár így is volt egy-két olyan rész, amit, amit játszottam, és nem akartam elhinni, hogy ezt belerakták a játékba, ami jó értelemben, persze. Mert úgy voltam vele, hogyha mondjuk ezt az Activision adja ki, akkor ezt hogy kivágják, és ezt kiadják plusz pénzért. Uh -huh. Igen, benne volt. A sztoriról nem akarok semmit, mert mert tényleg csak annyit mondok, hogy nagyon jó bele van illesztve, és rengeteg fordulat van benne, és rengetegszer úgy játszottam, hogy tátott szájjal néztem, ami történik a képernyő, mert rohat király. Jó, hát a grafika, arról még nem is beszéltem, az is eszméletlen, tehát főleg a karakterek, ahogy beszélnek, az arcmimika, az, az annyira jó meg lehet csinálni, hogy az hihetetlen, és amúgy ez ez szerintem a készítőknek is föltűnt, mert a kamerát folyamatosan a karaktereknek az arcába tolják, tehát, hogy közelről nézd annak az öreg asszonynak az arcát, hogy ott a ráncok, hogy mosolyog, ahogy beszél, ott, ott változnak, mert minden eszméletlen. De eszméletlenül jó meg jó megvan csinálva, ez már látszik a videókból is, igen, hogy igen. Tehát az arcokra nagyon nagy hangsúlyt, fejt megtettek. Igen, meg az a kastély, tehát amikor ott a Dimitrescu kastélyban vagyunk a vámpíroknál, az annyira jó <gül> ki az, az az. Egyébként a marketinghez is nagyon jó hozzájárult, hogy azt, azt abból a vámpírcsajból igen. akkora csináltak. Tehát is teret az egyből rákadtat. És pont ezért hittem azt, hogy az a... Akkor valószínűleg azért mentek rá ennyire, mert hogy akkor a játék elejétől az utolsó percig a nyomunkban lesz. És már előre mondtam, már gondoltam magamban, hogy jaj, nem, mert hogy én, én amúgy szeretem, hogyha néha rám hozzák a fráz, de az, hogy folyamat mögöttem van, és mondjuk úgy kell fejtörőket megoldanom, Úgyhogy közben még kerget ez a szerencsétlen is, azt, azt annyira nem bírom. Tehát akkor különítsük el, hogy vagy fejtörők, vagy ez, és amúgy szerencsére az tényleg csak egy ilyen pár órás szegmens. Abban viszont akkor szivat rendesen, tehát akkor megy utánad. Meg vannak egy-két ilyen szkriptelt jelenet nyilván, hát az single player játékokban szokott. Úgyhogy. De mondom, nagyon király, a story is jó, én, én szerintem megéri. Tehát, hogy ez, ez idén talán még, hát sőt, szerintem ki is jelentem, hogy eddig szerintem ez a legjobb játék idén ami megjelent. Hát akkor ez nekem. Jó sikerült, jó sikerült alkotás. És azt mondom úgy, hogy, hogy a Resident Evil szempontjából én aránylag még szűznek számítok, mert én nem nagyon szerettem a régebbieket, mondom ez milyen, az ilyen macerás irányítás miatt. Mert hát ugye sok nem is jött át egyszerre pénzére, mert nagyon sok konzol exkluzív volt az elején. Tudom, én a játékokkal úgy vagyok, hogy ilyen bandülök be, meg ilyen fél hozzávektek egy csomót az emberhez, is nagyon sok megvan, de egyikkel játszottam még úgy húzom ideig. Talán egyen elkezdtem, de abba, az is abba maradt, szóval... Ez az újat szóval nem. Meg ugye én általában ilyen multiplayer orientáltságban vagyok. És most egyébként hát nézegettem hát... a multiplayer egy videót erről, és hát... igazán nem tudjuk nagyon rossznak. De jó jónak sem. Mert... Mert... De azért tettek bele egy csavart. tehát nem csak ez a sima mézkörbe bukfencelget és dövöd a másikat, hanem amikor kinyírod a másikat, akkor átvehet egy szörnyé, és akkor még azzal is meg kell küzdened. De jó, de mondjuk meg ez ég. lehet egy-két óráig poén. Ja, ja, ja. Tehát jó, jó, jó, már lassan az alatt meguntam, hogy itt nézem. Na, hát de lehet játszani szórakoztatóval, nem tudom. Így, hogy ingyen adták a játékhoz, így annyira nem vészes. Most szerintem, ahogy így elnéztem, hogyha ezért mondjuk kérnek 30 eurót, az már sok. Az hogyha ha külön akarják adni. Ja, mm. meg még valami, hogy ugye ez a Resident Evil 7 a folytatása, az ottani sztorit viszi tovább de a játék elején van egy ilyen felzárkóztató, egy ilyen kisebb videó, egy, egy másfél percben a, a főszereplő elmondja, nagyjából, hogy elmondja. A Hát a Nem teljesen, de ugye a fő történéseket elmondja, de marad még oda is csavar, tehát, hogy, hogy nem mond el mindent, de úgy nagyjából tisztába teszi a helyzetet, és akkor úgy jobban tudod. Tehát, hogyha ha kimaradt a hét, úgyis ki lehet próbálni a nyolcat. Akkor Meg, akinek, meg aki a, akinek tetszett a hét, az mondja, ezt szerintem az már megvette a nyolcat, de de ha nem, akkor vegye meg, mert tényleg rohadt király, úgyhogy az elejétől a végig. Ebben ja, nagyon belenyúltak ekkor. Igen, nagyon király kis játék lett. És ez az, az járt a fejembe, hogy uh, mindenki azt mondja, hogy elvileg a, a horror játék az réteg faj, ja, És akár. hogy azért eléggé népszerű az réteg. tehát hogy, Mert most megnézed, beszéltük is Műsor előtt, hogy a sokat eladtak belőle, nagyon sokan játszanak vele, és ez egy single player játék, tehát az égjátékod, és 8-10 óra ját. alatt, és akkor ennyi, is. és mégis kurva sokan játszanak vele most jelenleg is. Szóval. Meg úgy megmondom őszintén, hogy amennyi félelemkeltés keltés van benne, meg ahogy folyamatosan nyomja ráda a feszültséget, így, így szépen lassan apránként, és hogy tudod, elhiteti, hogy nyugodt helyen vagy, aztán hirtelen mégsem, és ezt csinálja folyamatosan, vagy hát sokszor. Tehát, hogyha ez 8-10 óra helyett mondjuk 20 óra lenne, Hát én akkor már szerintem agyvérzést kaptam volna, mert ezt nem lehet A Tulajdonképpen ezt nem lehet kihúzni. kihúzni. Tehát, ha egy játéknak más... 20 órás az egész, minden, akkor ott hogy nagyon sok az időhúzás. É, pont ezért félek az új Assassin's creed amiket még nem vettem meg, hogy, hogy azok hát, is hát, ilyen 100-150 óra is, az, az már, már irreálisan sok. Tehát én nem azt mondom, hogy, hogy ne legyen hosszú, mert oké, okay, legyen hosszú játék, persze, hogyha úgy tervezték, de sokszor egy játéknak jól áll, hogyha ha egy olyan 7-6, 8 órás. Tehát most, a, uh -huh. ha most például a kódban a single player nem négy meg 5 óra lenne, hanem mondjuk 15, akkor szerintem senki nem játszaná végig, mert abból pont annyi elég, hogy négy meg 15, megmutatnak egy-két, vagy négy vagy öt óra, megmutatnak egy-két ilyen trükköt, és azt nem használják halálra, hanem csak egy-kétszer látod, uh -huh. és akkor így el vagy vele. Nekem itt, a kettő volt ilyen, hogy az, az iszonylag rövid, de ott egy pillanatra sem mondja el az ember magát, ha. meg ott olyan pályák is vannak, hogy meg olyan részek, amik elég változatosak. tehát Nem az, hogy a még ugyanazt kell nyomnod, hanem azért vannak nagyon-nagyon ötletes pályák. Tehát csak kettő, ami hirtelen emlékszem, tehát van egy olyan pálya, ami konkrétan úgy néz ki, hogy egy ilyen tehát miközben játszol vele, épül újra, új, újra. Mert ilyen épületek jönnek be alulról, tehát ilyen, ilyen dinamikusan van megoldva az egész. Meg akkor van egy olyan rész, ahol például kapsz egy ilyen szerkezetet, amivel utazni tudsz, és akkor két időség között uh, kell ugrálod, és akkor van, ahol mit tudom, én nem tudsz átmenni az egyik idősíkon, mert ott fel van robbanva valami vagy ég, és akkor átváltasz a másikra, ott átmész, ott meg lövöldözni kell, mert ott meg emberek vannak szóval Ezt azt így tök jó megoldották, hogy amúgy egyébként ez az változatos dolog, abszolút nincs sehol az egész játékban. Csak, csak, csak ott, annál az egyetlen résznél hozzák be, meg ezt a dinamikus pálya változást, hogy közben játszol, meg ugralsz platformokon, ezt nagyon jól megcsináltak. Na, ezt tetszik nekem is itt, hogy nagyon jól adagolják a, a különböző extrákat, és, és tényleg nincsen egyik hely se túlhúzva. Tehát mindenhol pont annyit töltesz, ameddig még nem unod meg. És amikor már kezdened azt érezni, hogy ja, jó, ki, már a kastélyt kívülről fújja meg minden, akkor puf, változtat egy egész helyszínt, ellenfelet, mást kell csinálnod, és akkor utána, hogyha azt megunod, akkor megint máshova mész, és minden pont addig tart, ameddig, ameddig kell neki, hogy tartson. Úgyhogy ez, ez, mondom, nagyon jól eltalálták. Mi kíváncsi lennék arra, aki, aki játéktervezésnél ezt eldönti, hogy egy-egy játéknak mi az a játékidő, ami még jól áll, és nincsen túl húzva vagy nem túl rövid. Nem hiszem, az, az Assassin's Creed-eknél lehet, hogy alud, aludhatott. Vagy nem. Játékokat nézve nem mindegyiknél van ilyen, ilyen meg el, Elvileg az van, hogy az emberek úgy mérik a játékoknak a hát nem is tudom, az értékét, hogy abból a pénzből ő mennyi szórakozást kap. És hogyha. Tehát most én is itt azt mondtam, hogy 8-10 óra egy játékra az nem annyira jó árérték arány. Te azt nézed, hogy közben amúgy egy tök jó játékot kapsz, amit nem unod el magad, mm. és megéreksz egy játékot, ami 30 óra ugyanennyiért, de a, és a 30 órából mondjuk 26 szétunsz, mert csak grindelsz, meg ugyanazt csinálod folyamatosan, akkor. Akkor lehet, hogy egy ilyen rövidebbi játékkal, ami azért változatosabb, az, az jobb és többet ad. Itt ja, inkább ez a kérdés, hogy mennyire változatos egy adott játék, mert, mert tényleg mondjuk valamit még két óra után is el tud szúmni, hogyha annyira egy szar, de valami meg akár 15-20 órán keresztül is működhet simán. Jó, hát ez persze játék a válogatja. Mondom, itt, itt ezt nagyon eltalálták, tehát ez mindenkinek csak ajánlítottam, rohatyó játék lett. Népszerűs, nem kicsit. Nem. Na jó, szerintem a már. Jó, hogy te játszol ilyennekkel, mert hogy én, én, én ja, nem hát, vagyok igen. ennyire rajta. De legalább van, egy... van a, van a podcast, aki, aki beszél aktuális dolgokról, mert én erről a játékról majd tudok beszélni talán két-három év múlva. <gül> Vagy mi így, hogyha úgy csinálom, hogy a korábbiakat is végig kéne játszani, mert ugye nagyjából most szerintem a hét az, amit érdemes elővenni még, igen. mert a régebbiak azok már annyira régiek, hogy. Jó, nyilván ott bár tehát, bár a játék menet, meg, meg már. A grafika se úgy öregedett, bár most arra kíváncsi leszek, amit múltkor is beszéltünk, hogy a vr os Tehát a négyet csinálják vr ba hogy abból mit hoznak majd ki. Hát sőt, azt pletykálják, hogy a nyolc is megkapja majd a VR-t, viszont nem a régit, hanem az új PSVR-t, amiben már lesz szemkövetés, meg ilyesmi. Ó. És hogy ugye azért nem rakták bele most, és a FOV is azért olyan szűkös, mert hogy majd a vr terveznek, csak hát ugye a PSVR 2 az még. A rendszerben nincs csak anyarban, úgyhogy. Igen, és igen. elmert hogy lehet, hogy ezért. Ezért nem raktak bele, mert hogy majd fognak. A hétnek Hát a, a, hát a PC-s VR-t is raknak ők, bele. Én azt nem értem, hogy a hétnél miért nem itották ki ezt. Ez Ez én, én, sejtem, én sejtem, mert a psvr t úgy csinálták meg, hogy kontrollerrel irányítod a, a játékot, viszont... A, a PC-n is játszasz kontrollerrel vele. Na, persze, lehet játszani. Csak az... Tehát a kontrolleres játékok nem olyan jók PC-n, mintha mint szabadon tudnál vele lövöldözni. Most az ember már azóta megjelent rengeteg játék, amiben szabadon tudsz lövöldözni. Tehát hogyha kijönne PC-re ez így úgy, hogy kontroller irányítod, vagy egérebb billentyűzettel, akkor az, az nem működne úgy. Tehát visszalépésnek érezni egy csomó ember szerintem, aki már hozzászokott ahhoz, hogy itt a mozgásérzékelőkkel hadonállszik, mert akkoriban amikor ez kijött még konzolra, ott még nem is nagyon volt. Sőt, ott a konzolon a mozgásérzékelős rész, azt úgy oldatták meg, hogy ezeket a nagyon béna, fagyi move adták hozzá, ami nem erre lett kitalálva, csak úgy gondolták, hogy jó lesz az. És most a következő PlayStation VR-hoz terveznek normális mm. irányítókat, ami kifejezetten VR-hoz vannak kitalálva. Tehát ott még talán előny is volt, hogy nem mozgásérzékelős a célzás. Igen, tehát igen. Most, most tehát ezt nekik meg kéne csinálni a héthez úgy PC-re, hogy bele legyen ez a mozgásérzékelős dolog, ami, ami nem volt. Tehát azért lehet, hogy az a mostani prezidentívül nagyobb eséllyel fog PC VR-ra megjelenni, mert már itt egy eleve úgy tervezik a playstation os megjelenést is, hogy ott, ott hú, ja, úgy közelebb legyen a többihez. Egyszer ja, ja. a... kell lekódolni utána, nem kell velük extra, extra foglalkozni. Ez biztos, biztos hát hogy e, ezt, ezt én VR-ba ki akarom próbálni, mert fú. Szerintem így, így is okozott egy-két ja. helyzetet, hát még úgy, a úristen. Van amúgy pár horror játék VR-ra, ja, hát van egy, még egyet se nagyon próbáltam úgy ki. Nem? Hát jó, mert sok, sok az ilyen jumpscare-es hülyeség, hogy csak arra megy, hogy, hogy összeszarasson. Aztán ja, nem, az Arktika egyet, na, azt kipróbáltam, az tényleg összeszaratós. Tehát olyanokat csinál vele ez a játék, az, az, az elmebeteg itt van egy olyan, hogy állsz egy liftben, és eleve a fények úgy vannak megcsinálva, hogy te nem mindig látod, hogy mi van körülötted. Mm. És egy állsz egy liftben, és ott is ilyen villózó fények vannak, és valami éppen letépi a liftnek az oldalát, és csak addig tud benyúlni, hogy látod, hogy ott van már közel hozzá a kezed, mm. de nem ér el. <gül> vagy például mész egy ilyen nagyon sötét valamin, vagy egy nagyon sötét barlangba, és akkor csak azt látod, hogy a... A szörnyek másznak fent a barlang tetején. Nem ugranok rá, de, de te nem tudhatod, hogy <gül> mikor gondolja valamelyik úgy, hogy mégis. Vagy Ez jó hangzik, mész, ilyen mondanak. Mész, mész át egy ilyen egy nagyon szűk barlang részen, ahol csak azzal tudsz világítani, tudod, vannak ezek, a, amit meg kell törni így, ilyen zöjlen ja, világító igen, kis lehet, se, aha, Ami semmire se jó körülbelül, csak arra, hogy magad körül láss egy-két dolgot. Igen, igen, és akkor kb. csak azzal látsz, Viszont azt hiszem ott van egy olyan hely, ahol egy ilyen adagul, ami folyamatosan ad ilyeneket, tehát meg tudod azt csinálni, hogy én, én oda be nem megyek, amíg körben nem dobáltam mindent, hogy mindent lássak, tudod ilyenekkel. Szóval, az, az mondjuk elég, elég parás. Azt lehet, hogy játszolom, mert azt, azt is csak elkezdtem. Aztán, aztán valahogy így abban maradt. Az egész elég összetett játék. Nem arra nagyon lálákesedt, amikor megjelent, aztán valahogy így alá maradt. Pedig abban vannak nagyon jó megoldások. Úgyhogy majd majd valamikor ránéznek, de hát az a baj, hogy ugye azért is jó, hogy itt vagy, és beszélsz az éppen aktuális sikerjátékokről, amit Resident évül, mert én, én itt játszok az Apex legends -szel. Hát de, a, mondom, az, az is sikeres. Keres. Most ezt úgy mondod, sikeres, de az is éppen aktuális. Főleg most, most nagyon durván fölkapták. Ezt ezt érezni, és mert most vagy elcsesztek valamit nagyon a legújabb szezonnál az update-tel, mert a szerverek azok borzalmasak. Tehát az elején kb. nem tudtunk játszani. Az, van egy stream, ahol ilyen fél óra kb. az, hogy próbálunk belépni a játékba, mert, mert rohadtul nem enged be, és akárnányszor most elkezdünk játszani vele, mindig az a, az a történés, hogy így kicsit kírja vagy háromszor, négyszer, hogy nincsenek szerverek, de tényleg. Akkor próbálkozik egy kicsit, és hát ilyen változó próbálkozások után végül belép. Tehát, hogy most nem tudom, hogy egy, egyre elcseszték, vagy ennyire rohadságnak kezdtek el vele. Játszani, De ez, eddig, vagy, ez eddig nem így volt, nem? Vagy Dédoszolják. Nem, eddig nem volt. Ilyen. Tehát, hogy megjelenéskor szoktak lenni ilyen network problémák, mert akkor tényleg többen játszanak vele. De ez most már. Hát egy ideje már kint van a szezon, és még mindig mindig ilyen problémái vannak. Ugye ez most a kilencedik szezon. És a sikerét annak is köszönheti ez a szezon, hogy ugye az Apex Legends az egy Battle Royale játék tehát hogy van egy pálya leülsz, keresgész lövöldöző, viszont most megjelent benne egy ilyen arena mód, ami egyáltalán nem battle royale, hanem arról szól, hogy van két-három fős csapat, ahol az elején elindultok, és viszonylag kevés pénzből lehet venni fegyvereket, tehát a kicsit ilyen cségós vásárlás van benne, hogy az elején kapsz összeget, abból hmm. tudsz venni fegyvereket, első segédcsomagot, vagy pajstöltőt, meg fegyvereket tudod így fejleszteni quasi. Tehát úgy megy, hogy ugye magában a játékban is vannak a fegyverattmenteből ez a. Hogy nincs rajta semmi attachment, szürke, kék. ugye ja, igen, és aha, igen. És így nagyjából így működik a játékban a, a fegyverfejlesztés is, hogy x összegért tudod a következő szintre fejleszteni, és az mindig egyre drágább. És akkor te most választhatsz azt például, hogy az, az elején hogy mondjuk a legbénább fegyvert felhúzod lilára, és akkor lesz egy kurva jó mozambikod. Hmm. Vagy, vagy azt mondod, hogy veszel egy erősebb fegyvert, de nem rakszál semmilyen fejlesztést, esetleg veszel hozzá meppeket, vagy, vagy armort, és akkor kázi ez van, hogy a két csapat, a, a pálya két részéről van egy ilyen vásárolós, és megveszik, és elindulnak, és akkor a pálya nagyon ledik egymást. Ez sokszor úgy néz ki egyébként, hogy Addig lőjük egymást, amíg el nem fogy <gül> a nyersanyag. Mármint a pajzs meg a medpec. És akkor utána ha valamik oldalon leesik valaki, akkor megy a rás, és akkor berohanják a másik csapatot. Tehát ez nagyon sokszor így néz ki a játék. Meg ennek a játékmódnak lehetne az is a címe, hogy egy ember kilép. <gül> Vagy nem tudom, mert marha sokszor előfordul az, hogy lemegy az első kör, és az egyik csapat szopik, és annak kilép valaki. És ez tök mindegy, tehát valamikor tőlünk lép ki, valamikor az enemitől is mondtam, hogy nem túl érdekes, ráadásul. Olyan is simán előfurdul. Az egyik kilép a másik meg AFK. És akkor az ember ott van egyedül a három fős csapat ellen, hogy akkor. Na, hát ez meg. máskor is megvan sajnos, hogy ez az az nem azt még. Nem meg. Tehát itt, hát itt nagyobb büntet kéne adni szerintem az ilyen ja, hát igen, persze, de hát azon kívül úgy máshogy nem tudják megoldani sajnos. Akkor az új játékmódon túl még kaptunk egy új karaktert az a valkür, ami ilyen story videókkal bejött. Hát kicsit ös jobban összelett kötve a Titanfall-al, mert ott az egyik uh, ilyen storybeli karakternek a lánya. Ez a, ez a karakter. És ez is valamilyen szinten egy ilyen titánpilóta. Tehát volt is az elején hír arról, hogy itt valahogy behoznak egy ilyen titános dolgot, mert majd a, az új karakternek az ultimate képessége az lesz, hogy behoz egy titánt, ami majd automatán lő mindenfelé. Ez nem tudom, hogy honnan jött be, mert végül rohadtul nem ilyen lett a karakter, mert azt tudja csinálni, hogy tud repülni. Tehát kvázi, ha a levegőben nyomsz még egy ugrást, akkor egy ilyen fölfelé történő repülést csinál, ami egész magasra fel tud menni. Ez nem mindig jó, mert ugye ott elég jó célpont a levegőben. Szóval észre kell röpködni, nekem nem mindig sikerül. <gül> És az aktív képessége meg úgy néz ki, hogy tud ilyen bombázást csinálni egy területre. Uh -huh. és akkor ott sebez, a sebzés az nem túl erős, de egy kicsit be is lassítja azokat a karaktereket, akiket eltalált, meg valamilyen szinten úgy működik, hogy ezek a rakéták így követik a célpontot, tehát hogyha ellövöd messzire a rakétát, és a karakter abban a mezébe volt, ahova megy, akkor utána megy egy kicsit a rakéta. Szóval ezt ügyesen kell csinálni, én azt szoktam elcseszni, hogy túl közel van a karakter, akit le akarok bombázni, és és beküldöm a mögé, mert hogy maga alá nem tud bombázni, hanem valamilyen hmm. előre. Tudja ezt csak így elnyomni. És van egy olyan passzív képessége, még hogyha a levegőben van, és nem csak így, tehát nem dupla ugrással felemelkedik, hanem így ugrás, valami ugrótoronyból, vagy az elején kiugrasz, akkor mutatja konkrétan, hogy hol vannak ellenfél karakterek. Tehát, hogy így, ha szabad szemmel nem is látod, de mondjuk így bekeretezi neked, hogy nézd, ott van. Hát legális VH. Hát... hát nem, VH, mert falon keresztül nem látsz. Ja, falon keresztül, csak, csak ilyen rohadt messziről is be megmutatja, hogy nézd, ott vannak hárman. Tehát kvázi mint a, a vadászrepülőknek tudod, ez a befogó. Jel, ja, hogy ilyen ott körbe, körbe egyen nézhettel, igen. igen, igen, olyasmi, olyasmi, olyasmi néz ki. Meg egy kicsit a had is más, amikor kiúrasz, és a azzal a karakterrel mész. Mert ilyen kicsit olyan, mint egy vadászgépnek a hagyja. Igen, ez egész jó meg van csinálva. És ez azért is hasznos például, mert az ultia, meg az, hogy begyújtja a rakétákat, és akkor elkezd levegni egy helybe, és akkor a két másik karakter egy ilyen kábelre rá tud csatlakozni, és akkor kvázi kilövi magát a levegőbe, és onnan bárhova oda tudtak utána vitorlázni. Tehát olyasmi, mintha bárhol lenne egy ilyen jump amire tudod, hogy föl lehet menni, és akkor onnan leúrasz. Mert a játékban vannak ilyenek. Szóval ez, ez az út. Ami elég hasznos, hogyha mit tudom én beszorultatok, valahova nem tudtok kimenni sehogy. Akkor így szépen begyújtad a rakétákat, azt elhúztok a francba, amikor két csapat lövi egymást. Még mellettetek. Attolig jól karakter. És amúgy az arénás módban ebben csak annyi, hogy itt más kell lövöldözni folyamatosan, vagy itt, itt is kell mondjuk bombát rakni, mint sége, vagy ilyesmi. Tehát, hogy van-e valami feladat. Nem, egymást kell előni, annyival meg van spékelve, hogy a pályán vannak elszórva ilyen ilyen konténerek, amiből ki lehet szedni kvázi pénzt a következő körre, meg vannak olyan ládák, amiből lehet nyitni ilyen pajstöltőt, HP-töltőt. Tehát, hogy azt egy kicsit megspékelték, hogy érdemes azokra rámenni, hogy akarsz némi előnyt. Mondjuk nem veszel annyi pajstöltőt, mert tudod, hogy rá fogsz egy ilyen ládára, hanem inkább fegyverre költöd a pénzt, és akkor uh -huh. az összejön, akkor tök jó neked. De alapjáraton az a lényeg, hogy van a három karakter, és amelyik csapatból meghal mind a három, akkor a másik csapat nyer. Tehát, hogy mennyi, mennyi az egész. Az nincs annyira túl de így is elég szórakoztató szerintem, hogy így hogy így ennyire egyszerű, hogy csak kikelőre a másik csapatot. Mert amúgy... Szerintem kezdőknek ez a játékmód nagyon jó, mert az van, hogy itt veszed a fegyvereket, tehát ha van egy fegyver, amivel akarsz gyakorolni, akkor már az első tőrtől kezdve kábító meg tudod venni. És akkor nem az van, hogy ja, utolsó 20 vagy percet vagy találsz, vagy nem, és aztán lelőnek. mert Tehát itt, itt az van, hogy az elejétől kezdve lövöldöző végig. Ja, meg nincs third party, mert ugye nyilván két csapat van egymás ellen. Tehát nincs az, hogy elkezdesz lövöldözni, és akkor na jó, bejött egy harmadik csapat, és nyilván megöltek mindenkit. Tehát, hogyha valaki ezeket nem szereti egy Battle Royale játékba is, emiatt vagy eleve a Battle Royale genre, már a könnyök jön ki, akkor az, az arénamód szerintem azoknak is teljesen jó. És ja, bejött még egyébként egy új fegyver, az I, ami erős, de tényleg rohatterős. Fejlőve több mint század sebe, az ami azt jelenti, hogy letöri a pajzsot. Ha, ha tényleg fej fejjelöved az embert, akkor test is egész sokat sebez, és lehet olyan attachmenteket rátenni. Az egyik ez a tempó, ez az új attachment típus, ami azt csinálja, hogy ha jó tempóba lősz az íjjal, akkor gyorsabban tudsz lőni. Tehát, van, tehát amikor felhúzod az íjat, akkor van egy ilyen nagyon rövid idő, hogy ha akkor ellövöd, akkor szinte azonnal tudod lőni a következőt, és akkor ott is van egy ilyen idő, hogy ha pontosan úgy lövöd, akkor tehát kvázi tudsz így sorozni. Aha viszonylag gyorsan, akkor egy másik attachment meg azt csinálja, hogy több i-at ki egyszerre, és az kvázi úgy működik közelre, mint egy shotgun. Nem olyan nagyon erős, de az, egy, az elég erős. Tehát, hogyha közel van valaki érdemes ráváltani. És ezt az utóbbi attachmentet ezt rá lehet tenni a legutóbb beérkezett uh, repeater nevű fegyverre. Az egy ilyen, egy ilyen sorozatlövő DMR-szerű puska, tehát hogy viszonylag gyorsan lehet vele pöttyöktetni, uh -huh. de hogy milyen, ilyen egy, egy töltényeket lő ki, kicsit ilyen DMR, DMR hajozó szucs. Úgyhogy ez, ez jött bele. Hát, kivettek attachmenteket, ugye van a, a school szel ami azt csinálja, hogy fejre többet sebbzel, azt kivették, azt rá lehetett egy szniper, meg egy pisztolyra, akkor a, volt egy másik attachment, amit Mozambikra lehetett rátenni, egy kicsit de testre többet sebezzen, így egy kicsit a Mozambikot erősítették, szóval azért nem lett az annyira rossz. Nyilván akkor itt meg szokták keverni egy kicsit, hogy a, a dropból kivesznek fegyvert, és most kivették a dropból a Peacekeeper, tehát az visszakerült a pályára, és betették a tripültéket, szóval ennyi, ennyi változás történt ott. Meg az egyik pályán egy kicsit megváltozott a pálya, mert valami űrhajók bejöttek, és akkor valamelyik lezuhant, és ott. Benőtte valami faj, és én nem tudom. Tehát, ugye az, az nekem teljesen csupakko, hogy ott mi történik, tehát azt, azt így nem is, nem is értem. A lényeg az, hogy egy kicsit megváltozott a pálya az egyik. Ez, ez nem a nem a pálya, hanem ugye van ilyen rotációban megy, hogyha normál meccset játszol ilyen karzulát, és akkor ott rotálja a pályákat, és az ott változott meg a nem is tudom mi a neve a pályának, mert ezeket mindig elfelejtem de olyan nagyon-nagyon nagy változás. Ez az egy, egyik részen a pályának ott, ott lett egy kicsit átalakítva, de köbben ennyi. És ami egyébként marha vicces, hogy már útkos beszéltünk arról talán, hogy a Titanfall 2 az így, az így egyre népszerűbb lett. Köszönhetően annak, hogy most lehet, hogy ez a karakter is, meg jó, mondjuk annak köszönhető igazából, hogy Steaman nagyon le volt akciózva, de hát a is le volt már korábban igen. akciózva, és akkor valahogy nem volt akkor a, a a siker. De most például Titanfall 2-vel játszanak. Mindjárt megnézem, hogy mennyi ilyen Steamen. Ha nem gépelném el. Jó, hát ez nagy boom volt a Steamen. Jajjá. És én tényleg, tényleg sokan játszanak. Jó, most csak 4000 rend A csúcs valami 26 ezer, vagy 30 ezer körül volt. Ami már annyira nem rossz. Ahhoz képest, hogy a játék amúgy menjénk, 4-5 éves, 6. Igen. 5-5 éves KB. Ugye, ott képest ez egy eléggé jó kis. Szóval meg hát én nem győzöm mondani, hogy hát így várjuk, várjuk, hogy mikor jelenik meg, vagy jelentik be a Titanfall 3-ot. Én azt se hogy az épek szembelül ez egy üre játékmód lenne, és csak annyi lenne az egész. Mert most ez a játékmód, amit beletettek, ez kétségkívül népszerű lett. Tehát, hogy itt nem az van, hogy Szerintem most marhasok játékost, tehát így behúzott, aki esetleg régebben játszott vele, de mondjuk megunta, vagy, vagy olyan játékosokat húz be most, akik nem szeretik a Battle royale mert hogy ez kapnak tök ingyen egy ilyen cségó valamit. Jó, nem igen, annyira nem haj az a cségóra, de hát egy ilyen kis... Mondjuk az arénas súterek úgy alapjáraton nem annyira népszerűek, de hát ez mégsem az. Tehát nem, ez nem az, hogy ilyen deathmatch-be körbe-körbe rohangáltak, ja, és igen, 23-szor a másikat hanem itt tényleg az van, hogy oda kell figyelni, mert van két-három fős csapat, aztán valamelyik nyer. Úgyhogy hát szerintem eddig ez a legjobban sikerült uh, szezon. Főleg a játékmódnak köszönhetően. Az ilyet az valószínűleg majd elfölni fogja mert egy erős. Az, az valami bitang, Vagy nem, ki tudja. De, <gül> Emlékszem, egyébként volt olyan év, amikor minden játékban az i volt a menő, tehát bekerült a Ja, a Tomb raider jöttek? Igen. Hát a kódba is mindig volt. Kódba is? Bele? Ja, is jaj. Volt. Hú, ott is nagyon jó. A az, a játékra, az a Az a havas, fagyos, Betleroyál-os valami, ott is íjjal tudták ja, a másikra. Hát mondjuk az nem volt egy nagy eresztés, az hát a Starbine projekt. Az volt, ja, cím, igen, nem? az a Starbine projekt, igen. Hát az elég hamar be is dőlt. Mondjuk ott úgy képzelték el, hogy van az így meg a Méli fegyver, és akkor kész vagyunk. De hát, hogy így. És ennyi volt a játék, mert most így beszélgettünk a Scavengers-ről, és ott nincs sok fegyver, mert tényleg nincs sok, de, de még ott is rájöttek azért, egy így kevés lesz. Van benne, tök jó el lehet lenni azzal is, de hogy ott azért van, van, egy, van egy kis választék. Az épek most rohadt jól működik, ez az így dolog. És szinte alig van esése, tehát rohadt messzire meg lehet lőni az embert, úgyhogy rá kell céloznod, és nem kell kitalálnod, hogy hova lőj. Én a kodban is nagyon élvezem ezt a nyilpus, ott izé van, ott számszerű van. Itt normális így. És a kodban annyira bejött, hogy ott vettem is rá egy skint. Igaz, hogy játékban szerzett pénzből, tehát nem kiszadtam rá. Mert... Akkor nem is vettél. De, de vettem. Egyszer megvettem a battle passzt, és utána farval vettem belőle, hogy legyen nekem ilyen dologom. És az nagyon jó volt ott is évezem az Úgyhogy most ilyen legolasz időszak van megint. Ja, úgyhogy ennyit tudtam elmondani az új szezonról. Szerintem nem hagytam ki semmit. Nyilván lettek még itt ilyen változtatások, de azokat, azokat csak így időközben jövök rá. Jó, ami a legnagyobb változtatás az az, hogy a Lifeline az elvesztette a shieldjét élesztéskor. Mert az ugye úgy működött, hogy ha valakit fel akar szedni a Földről már kúszik, akkor és szépen, odahajó hozzá, beszúrja neki a szurit, és akkor egy darabig így védtelenek vagytok. Most a Lifeline az azt csinálta, hogy oda egy drónt, és akkor az, az, az a drón szed fel téged, és közben a Lifeline meg tud így menni. És az a drón csinál egy pajzsot így maga elé, tehát kvázi még fedezéket is csinál, azzal, hogy ott felszerül. és ezt a pajzsot vették el. Tehát ugyanúgy tud úgy éleszteni, hogy oda a drónt, viszont most már nincs ott az a pajzs, ami hát érezhetett, hogy egy kicsikét Hát így nervfelték rendesen. Igen. Igen. Tehát még mindig tök jó, hogy nem ő neki kell felszednie, de de az a pajzs azért az elég jó volt fedezéknek is, pláne egy nyílt terepen, hogyha úgy lőnek ki ott az Azért meg tudta fordítani a harcmenetét. De hát na. Szerintem még így is egy rohadt erős karakter. Na főleg főleg arénában, hogy fel tudja húzgálni így a csapattársait, tehát egy, egy lifeline-nal így lehet fordítani a meccseket. Ja, nagyjából ennyi. Nem tudom, van kérdés, mics kérdés? Tovább? Le, oh. Tetszik ez az arénamód, hogy egyet belerakták, meg arra lennék kíváncsi, ja, hogy, hogy később így akkor konkrétan bármit, szinte bármit beletehetnek, ami elütt a Battle royale Aha, hát hiába indul indul egy, sima, sima egy Oké, okay, sima Battle indult, de hiába indult annak, akármi beleférhet. Így. Bár, ha megnézel, a PUBG is úgy indult, hogy az is Battle royale volt, és Később tettek abba is ilyen deathmatch szóval nem példaérték nélküli, hogy így vagy példa nélküli, hogy, hogy valahol ezt így megcsinálták, viszont itt most lehet érezni, hogy itt rohadt népszerű lett ez a mód. Úgyhogy hmm. én így, ugye én keresztben vannak téve, hogy hát ha egy majd egy ilyen titános valami is bekerül. Hát e ezek után lehet, hogy simán Ott yeah, vannak azok a kivaszott menő titánok, és a Titanfall yeah. 2, multiba egyébként még most is aktív, főleg most, hogy ugye egy csomó rákattantak és tényleg, tehát van, aki most ennyi év után veszi össze, hogy amúgy ez egy tök jó játék. Tehát <gül> most, hogy kapott egy kis, egy kis reflektorfélem. Pont tegnap néztem egy videót, hogy pár napja raktél ki egy youtuber a videót, hogy mit tő, most játszott először, akkor elég sok youtuber itt csinál róla videókat. Hogy az amúgy egy mekkora király játék. Hmm. És sok embernek meg lehet, hogy így tűnik fel, hogy Tényleg nézd már, nem tudom kicsit, hogy a videót, akkor nézzünk már rá, hogy ez micsoda. És így is játszanak is vele. Szép számú, úgyhogy viszonylag gyorsan talán mindig multiplayer meccset is. Jaj, lehet vele szórakezni. Hogyha az ember kicsit megunta a Batüroját. bár most már ugye az Épekszbot van, ez az Arena módszóval. Ja, játszani mindig. Hogyha végig játszotta az ember a Resident Evil-t, még utána is. Talán lehet farmolni a betlőpeszeket. jó a Resident Evil-ben is betlőpesz, csak szeretném. Hát, majd lesz. <gül> lehet, lehet. Majd, én én. Is. Majd, majd abban a múlt is valamiben. Kicsit még a round játszottam, de azt múltkor már bereklámoztam szerintem, hogy ez egy tök jó játék, és vegyétek meg mert 5 euró. A Morrigánról is beszéltem, ugye? Az a csontvázat. Igen. Igen. Rohadjunk, meg. Rohadjunk meg a játék. A játék. <gül> Azt nézem, hogy a metróból már most megkaptuk az Enhazder isönt, vagy mit? Igen, igen, hogyha megvan, és hogyha megveszed a régihez a DLC-t, vagy megvoltak a régihez a DLC-k, akkor megkapod abba is, ingyen. Tehát, hogy, tudom, az hogy az a... az RTX, meg az ilyeneket uh -huh. pakolták bele. Tehát, hogyha úgy veszed, a, tehát így tartalmi, hát, nincs, különbség nincsen. Elvileg. Na jó. Ez ugye benne volt most a legújabb üzébe. Humble choice -ba. Igen. Azért így nézegettem, mert nézegettem, mivel játszottam még, de hát még ezzel sem. <gül> Úgy, majd. Nincs időm ide erre. Nincs sajnos nincs. És a melókkal is el vagyok most maradva, úgyhogy borzasztó. Van ez is sajnos. Na, azt hiszem, végeztünk mindennel, úgyhogy ez szerintem egy ilyen Hát, záró, rövidnek záró nem szóval mondanám. Állat. Rövidnek így sem mondanám az adás, de... Hát jó, most hol, most volt, most volt, miről beszélgetni, úgyhogy... É, jaj, bőven. Voltak, reméljük És... majd két hét múlva megint lesznek. Így van, két hét múlva érkezünk. Én majd elmondom akkor is, hogy az Apex legends játszom. <laughs> <laughs> És ily, az is volt jó. Igen. Valamit már tényleg elő kéne venni, ami így single player, és megvan három éve, csak sora néztem még rá. Vagy hát be a... kéne fejezni valamit, amit. Nyugodtan évesztem. nézz szét a listádban, mert szerintem lesz egy kevés. Amiről így kimaradtál az utóbbi időben, mert csak a Battle Pass pörgött jobban. Kimaradtam, de úgy megvan, tudod. Tehát ilyen is nagyon sok van. De most egy Resident Evil Village-et nem hiszem, hogy bevásárolok. Ja, nem, Ezen nem, fel, hát, fett, hát annélkül is van szerintem elég, amit, ami még rá elmehet. Márad egy darabig. Ja, és uh, gondoljátok így meg mindenkit, hogy ti mivel játszatok? Mennyire tetszett nektek a Resident Evil hogy vagy az van, új évek szezám? Igen, akkor mindenképpen. Önök a kocsazom, és de arról ne beszélgessünk, minek? <síl> nem tudom, arról volt egyébként szó múlt korábban, hogy az is elindult még az évek előtt. Szerintem igen? Szerintem volt, igen. Arról is, is beszéltünk. Jön a, a Rambo bele, meg a John MacLand. Igen, de mond, igen. Hát, kicsit olyan lesz az is, mint a Fortnite. Tudod, ezt hogy pont jön. ezt akartam mondani, Ugye? hogy abba is mindenkit beletesznek, és jó, mondjuk ebben még jobban el tudom képzelni, mondjuk a Kratoszt, jó, hát nyilván nem, mert nem illik oda, de a fortnite ba a kratosz, meg az Alien, meg a Ripley, et így ránézek, és így, ajj ne, Miért? Tehát miért egy alapból gyerekeknek belőtt jó, nem csak gyerekek játszanak vele, hanem de az a korosztály van a Fortnite-nak a, a, az egész körítésére, és akkor beletesznek olyan karaktereket, a, akiket valószínűleg ők nem is ismernek. Vagy nem annyira. Ezt ez nem is érde. Ezzel akarják behúzni a nem csak gyerekeket, tehát hogy mert lehet, hogy azt ja. mondja valaki, hogy na, belekerült, ha nem tudom mi, akkor hangnézem. De egyébként Fortnite az olyan karakterek szempontjából, hogy ott Tényleg nagyon sok minden kerül bele. Tehát, hogy a Igen. banántól kezdve, és a banára is van olyan skin, hogy egy kicsit ilyen szottyattabb banán. <gül> ilyen szinten kreatívak. Tehát, hogy eljutottak sok, sok minden felé. És nekem az epiken van, meg a, az a Star Wars Jedi Fallen Order. Hm. Úgyhogy ott kaptam valami Star wars os skint a Fortnite-ba, vagy talán egyszer belenézek. De hagyja, hogy használta, de már. Nem, még azt fő kéne telepíteni és játszani vele. <gül> Mondjuk Hukamékkal játszottam régebben, mert ugye az volt az első olyan játék, ami, ami ilyen cross-platform, tehát hogy konzolosok együtt tudtak játszani PC-sekkel, <gül> és akkor ott egy kicsit így hűéskedtünk, de annyira nem mentem De De nem olyan rossz játék az nekem igazából csak az építkezéssel van probléma. is filmes stílusú lövöldéket akkor nekem bejönnek, tehát azzal nincs problémám. Itt tényleg elég sok minden van benne, ami, ami így, így megvan hogy majd lehet, hogy ezt a... Lehet, hogy majd valamikor előveszem, ha... elmit a nem lenne, mivel játszom, hogy ezt megbeszéltük. Ja, pont, <laughs> pont, pont az, az előbeszédőben, hogy nem kell Betülpesz farmolni folyamatosan, erre most találsz nem. egy új játékot, ami megint tele lesz betülpesz <laughs> Jó, hát nem <laughs> ezt megvenni. Ja, persze, nem az, így. A, a betülfield sem Farmoltam betűpeszeket. Pedig ott azt hiszem ingyenes is volt ráadásul teljesen. Tehát ott meg se kellett volna venni, csak ott. És valószínűleg voltak ott is jó dolgok, de egy rás néztem, mert az annyira nem húzott bejáték menetileg. ügyileg. valami ott a Betőfélnél nem ha valaki, valaki hallgat minket, és a Betőfélben kifarmolta ezeket a passzokat, ott mesél már, hogy mennyire érte meg. De szerintem miért nem találunk elevek eleve, eleve egy, egy kis csoport hallgat minket, és nem tudom, hogy mennyire van köztünk olyan, aki, akinek az utóbbi két betűfil annyira bejött, hogy nagyjából az a méni és így az, az a küldi. Biztos vannak ilyenek. Tehát... Keres, keresünk ilyet szóval. Biztos és egyébként a, a hat, viszont egyre közelebb van a bejelentés. Elvileg jövő hónapban mert akkor nem lesz le. többet. Igen. Hát most egy pár kép kiszivárgott, annyit tudunk róla, és a Jackfrag csinált videót, hogy valami. Ezt láttam, és egy kicsit ilyen. lesz. Egy hivatalos Twitter oldalon egy-egy fejes tweetelte, hogy. June, meg boom. De egy <gül> valamilyen nagyon fura tweetet rakott ki, amiben a júniust említette meg. Úgyhogy Várjuk nagy szeretettel a júniusi bejelentés. Ugye elvileg júniusban van a, ez az IA Play, talán. Ja, akkor lehet, hogy kettő körül. Is erre rákeresek, mert. Hogy idén az mikor van? Hát akkor lehet. Mert ugye az az, az, az, i, az, a, az E3 körül szokott lenni, de most már ez teljesen összezavarodott minden, hogy mi mikor van. Elvileg. Mert idén volt már tapasztal valami. De most pont erre találtam rá csak. Neten, de valami rémlik hogy.. Hát de bet, hogy lesz. Vagy ilyesmi. Köszönöm, hát, hát, hogy most a COVID meg Covid meg az ilyenek miatt, hogy most mennyi minden lesz ebből tényleg megtartva Váldául. meg, nem, úgyhogy ez még simán képlékeny, meg hogy mikor Elégé. lesz pontosan. Én attól félek, hogy ne olyan legyen, mint a, a Battlefield 1, ahol megnéztük a trélert ötször, az első bejelentéskor, mert ugye ötször meg kellett nézni egymástán, és rohadt jól nézett ki, és a játék meg ilyen nem volt rossz, de kicsit más volt, mint ahogy képzeltem. Meg nagyon hát sokan képzel. Szerintem most az újjal elvileg visszatérnek. Hát ha lehet hinni a kiszivárgott képeknek, akkor visszatérnek egy kicsit a, a modernebb műrözés, ez a közeli. A közeli jövőbe igazából, és kíváncsi. Az én személy. már nagyon várom, hogy Igen. végre legyen egy olyan Battlefield, ahol... Ami jó. De... Igen, jó. Már megjelenéskor, úgy mondom, akkor Igen. inkább. Mert amúgy ezek a battlefield se voltak rosszak, tehát a négy is jó volt, meg a Battlefield 1, meg a Battlefield 5 is jó volt, csak ne Igen. megjelenéskor próbálj vele játszani, mert akkor az élet is elmegy. Nem, nem, meg hát nem tudom. De mondjuk most pont Jackfrag-nek a videóját néztem, és neki mindig olyanok a videói, én így nem értem, tehát az amcsi szervereken ilyen bénák a playerek, mert így gyakorlatilag azt csinálta, hogy kint áll egy dombon, és ott az egy helyben álló emberkéket zsinórba megölt nyolcat, úgyhogy gyakorlatilag tényleg meg sem mozdult az ember, csak így rácélzott, lő, meg hal, lő, meg a sniperrel. Hát, és így a mondom, tudja, az, hogy... így, az így faszal. Lehet, lehet, hogy Amerikában kevesebb profi van. Nem tudom. Mondjuk a Csében is az EU az, az, az sokkal előrébb jár, mint, a, mint, a, mint az amerikai rész. Jó, onnan is jönnek jó játékosok, nem azt mondom, hogy nem, de, de az EU-ból sokkal több jó van. Mindig is ez volt a tendencia. Úgyhogy lehet, hogy a kódnál is így van. Jó, ja, lehet. vagyok az a Battlefield. Vagy a Battlefield, abban, ja, most már hülyeséget mondtam. Na. Ja, a kód meg elvileg megint valami világháborús lesz, úgyhogy ja, nem ütik egymást. Tehát, ha valaki modern lövöldét akar, akkor majd Battlefield leszik én már nagyon várom, aztán meglátjuk, hogy mekkora csalódás lesz. Hát valószínűleg bennünk, bennünk remélem nem csalódott senki, <gül> és két hét múlva sem fog, mert ha minden jól megy, akkor két hét múlva jövünk, ha nem, akkor... Igen, akkor visszatérünk. Akkor visszatérünk a három hét múlva. De hogyha Mi? az sem, akkor meg egy, vagy akármit. Ja, meg... Hát ez az, is nem, az nem. Azt nem. Azt nem. Aki, az nem. Azért ne csináljunk már. Történt. Ja, jó, hülyeséget nem mondok, jól, az kicsim. Kicsim. Most idéznék az egyik Marvel filmből, ez a Ne adj nekem reményt, hogy valami ilyesmit mondott. <gül> ne, ne ha ne nem tudtam volna, hogy ez Marvel film, akkor azt hinném, hogy Star Wars. Hogy? Igen. <gül> ha, abból is lehet. Szerintem végül is egy Disney-Disney. Igen, meg remény, remény mindenhol úgy Megremény, Remény, remény. Majd Ugyanúgy mérik reményt, kilóra. Nem mindegy. Köszönjük mindenkinek, aki ezt a baromságot itt végighallgatta, és a végét is kibírták. Csak akkor majd jövünk, ha jövünk. Igen, majd két év volt. Ennyit tudom mondani, hogy így van. Sziasztok! Sziasztok!